Sziasztok? ez itt a Clickplay 49. adása, én Neurotik vagyok, és a többiek is itt vannak. Maikő, sziasztok! És Csigesz, sziasztok! Vagy voltak a többiek. Juhu. Juhú! Nagyon lelkesek, mert múlt héten, múlt héten ugye nem voltunk, tehát ha keresitek a, a múlt héti adást, az, az ez. <gül> Úgyhogy most, most viszont összeszedtünk pár témát, meg rámegyünk itt d Lesz minden. A reklám után visszajövünk. A fluimus szélek látok Ne, ne, ne, ne, miért? Ki. Jó, én ne, Az a baj, erre még vissza fogunk térni. Jó, akkor most bosszút de állok, és, és kezdem a témákat a Division-nál. De U, de tényleg bosszút álltál. Nem, Ennyi. Már csak akkor lett volna durvább a bosszút, ha a kezdesz. Jó, beírom, a beírom, a beírom, ha beírom. Kötözködtek. Na, de most ugye a rásztnak... Na, szóval, a Divisionnek érkezik a második kiegészítője hamarosan, aminek az az érdekessége, hogy ez egy Rust igazából, ha úgy veszük. <gül> tehát a lényeg, hogy túl kell élni kicsit ez a, ami mostanában nagyon népszerűek, ezek a h egy King of the Hill vagy Kill, nem is tudom, hogy hívják ezt a játékot, amit külön eladtak. Az lesz az, az lesz. Az az. Na, tehát valami ilyesmit kell elképzelni, csak a Divisionbe ezt kiadták egy külön DLC-ként, ami szerintem szóval tök jó ötlet. Tehát ez egésznek a lényege az, hogy lezuhantok egy, egy pályára, egy helikopterrel, és senkinek nincsen semmi cucca, csak amit összeszed. Meg a kis helyiségekben, ilyen kis safe place lehet összekraftolni dolgokat, abból amit összeszedtél a pályán. És még külön hozzá az, hogy ilyen hordókban ég a tűz, és ott lehet melegedni, mert amúgy meg hideg van, és valamiért nem vittél elég vastag kabátat, hogy a franc tudja, hogy itt mérpázol ennyire. De ha egy idő után nem mész ilyen tűz közelébe, akkor így megfázol, és jöhet a flújém ja, ennek, ennek volt az, a, az előzetes, amire mondtam, hogy ha nem lenne ott a végén a division, akkor, akkor azt mondom, hogy ez érdekel. Igen, igen. igen, talán ez volt az. Azt nem értem, hogy ez is New York belül játszódik? Gondolom nem. Hát igen, valahol ott. Sőt, Tehát... sőt úgy működik az egész, hogy itt túlélsz, és a végén át kell menni a Dágzomba, és a Zone-ba kell hívni egy helikoptert, ami kivis titeket, és akkor így túlélted. Tehát ennyire kapcsolódik az egésznek a világához. Okay. És akkor csak ezen a párni né 104 négyzetméteren van olyan hideg, hogy hordok kellenek ennek a többi <gül> helyen nincs. Ugye? <gül> ugye ez érdekes. Tehát, van. hogy az, ez így érzem én azt, hogy játékmechanika, de hogy ezt most így miért kellett ide a, abot meg nincs. Tehát hogy őt az felrendesen rendesen hát ideg van. A ennyi, benne ennyi. Gondolsz, ez, ez végül is egy átalakított dargzom, nem? Tehát, hogy ott is ez volt. Hát igen, ennek mondjuk van PVE-verziója, meg PVP, mert ugye gondoltak azokra, akik nem szeretik magukat szopatni. Azzal, hogy mit tudom én, mennek meg És akkor lehet nyomadni ilyen kóptúlélést. Aha, tehát itt havarokkal együtt. Ilyen horda Aha. Havarokkal együtt kell átmenni. Kicsit ilyen, mint a left Forded, Vagy így A pont, el kell jutni. Ez ugye hangzik. De, amúgy nem De hangzik lehet, pvp ez rossznak, is csak, csak ne lenne benne, hogy The Division. Igen. <gül> Egyébként én visszamentem most a játékba nemrég, és volt Kért, elég sok update. É, igazából játszanak <gül> vele egész, egész sokan. Tehát Na. az képest, Tényi, Tehát én bementem ilyen helyekre, ugye, ahol, ahol lehet embereket látni, ahol felveszel a küldetést, meg minden, és ott Na már sok arra hangáltak rohangáltak. <gül> és, és ott már hangáltak A event volt. <gül> ja, igen. Meg mondom, jöttek hozzá elég jó kis update amivel marhasok hülyeséget kijavítottak, meg, meg jött be másik hülyeség. <gül> tehát egy, például az a rész, amikor ugye vége a játéknak, és az XP már nem igazán számít semmit, de ugye, tehát, azokat, tehát azt a pontokat szerzed a PVE környezetbe, és azt már ugye nem, nem, nem ért semmit, viszont most beletették azt, hogy tettek a játékba ilyen kinyitható ládákat. És ezeket tudsz találni a Dark zone meg mindenfelé. Ez régen is és volt, nem? Régen ilyen? Nem, ez nem volt benne. Az kulcsot kellett az hozzá biztos. szerezni. Az nem az láda volt. Ja, az nem, egy ez egy lát. olyan cucc, találsz egy ládát, amit nem tudsz kinyitni, ha például a találod, hanem azt hogy ki kell menekíteni, és akkor, kinyitod, és akkor kinyitod, és akkor lesz benne valami random cucc. És a láda színétől függ. Nem kell semmi pénzért menni. Tehát majd a, a kártyákért, majd a következő frissítésbe jönnek. És akkor ezt megcsinálták, hogy a játék közbeni pve részben, ahogy fejlődsz, tehát kapod azokat a pontokat, amik régebben számítottak meg XP, abból most ilyen ládákat kapsz, hogy eleget összegyűjtöttél. És ilyen legend cuccok vannak, benne, tehát nem olyan, nem olyan szutyok. Ja, és akkor abból minimum legendesik, tehát nem is Aha. eshet mondjuk ilyen kék vagy sőt, sőt van olyan, hogy hát ez ládától függ, mert van kék láda is, meg... Ja, értem. Tehát akkor olyan színű tudsz megy ki belőle, uh -huh. amilyen színű a láda. Igen, igen, igen. Uh -huh. Meg most bejöttek ilyen, ez nem tudom melyik de bejöttek ilyen set itemek, amiket így össze lehet gyűjtögetni azok ilyen zöldes színűek, és akkor akkor amúgy... valami. Ezt amúgy régen nem is értem, Puszt. hogy ezt miért nem tették bele. Tehát ez olyan minden szó, magát, ah, van. Ez a Mindenben. Szerinten... Igen. Hát, igazából nem is tudok olyat mondani, amivel játszottam, és nem volt benne ilyen. Igen. Visz, viszont, amitől én kiakadtam, tehát megcsinálták ezt a rendszer, beszéltünk hogy ilyen tírekre van osztva a világ. És ahogy te mászkálsz a világba, beállított, hogy mitől ha legbénebb vagy, akkor az egyes tírbe vagy, és akkor olyan ellenfelek jönnek ellened, hogy azok úgy be vannak állítva a te szintedre, és a lút is, amit dobnak, azok a te szintedhez igazodnak. És ahogy mész a világba, te régebben az volt, hogy itt mentél, és akkor nem szinteződtek az ellenfelek, tehát konkrétan egy, egy puskatússal vertél mindenkit, amikor rád jöttek ilyen négyen, tudod. Az úgy nem volt olyan túl izgalmas harc most megcsinálták azt, hogy van azt hiszem négy, négy ilyen tír, és az alapján léphetsz be ilyen tírbe, hogy a felszerelésednek mik a pontszámai. Tehát most a felszerelés, a puskák, tehát minden, ami rajtad van felszerelés, az kapott egy ilyen pontszámot. Tehát ha baszógép vagy, akkor nem menj a tír egybe. Igen, igen, igen. Meg, hát mondjuk ezt nem tudom, hogy visszafele váltani azt, szerintem, szerintem meg lehet csinálni, csak nincs nem. értelme. Ja, igen. Mondjuk, mondjuk gyengép cuccokat magadra pakozz, és vissza tudsz menni, de... De az nem ja. minek? Yeah. Hát, ja. El csak előre akarsz menni. Ezek a, ezek a velem együtt elemfelek... Hát figyelj, a ellenfelek... trolloknál ott azoknak pont az van, hogy baszó gírrel bemegy a... Mondjuk hát neked kéne ezt a, a legkélesbé szóval bemutatni, igen. mert te a <laughs> Igen, és csak ez van, szopás <laughs> éjjel-nappal. <laughs> Hát igen. Ebben a, rendszer, ebbe a rendszerben. Ez, ez a rendszer egyébként. Ez a rendszer egyébként viszonylag jó is lehetne. Ha nem úgy működne a dolog, hogyha ha tiut akkor konkrétan az előző tiltbe szerzett cuccokat, kábbi dobálod is ki a francba, mert ugye mindent, amit kapsz, az már erősebb lesz. És konkrétan voltak a. Ugye az endgamenél nél lehetett venni ilyen baszott erős fegyvereket a valami vendornál a házba, ami ilyen baromi drága. Tehát ez a, nem 5 vagy 800 ezer pont, amit ugye elég nehezen lehetett összefarmolni. Tehát kellett egy kis időmű. Összeszedted, is és örültél neki, és most akkor dobhatod ki a fenébe, mert az előző tírbe lévő pontszámok vannak rajta. És megvettél ugyanazt a fegyvert, ami ugyanúgy néz ki, ugyanaz a neve, csak nagyobb pontszámok vannak rajta és azért erősebb. mert másik tírbe esik. Tehát, ez így, tehát Nem azt a fegyvert, amit nagyon-nagyon összeszedtél, és tök jó, és minden, az dopadod ki a francba, és vehetsz egy ugyanolyat, amin azt mondom, hogy mit tudom, én 229, mert ugye ez a, ez a mostani ja, én, tírnak én a azt hittem, Én azt hittem, úgy működik ez a tír, hogy mit tudom én, sebb ez a mit én a kis pisztolyom. 353-at, és akkor annak van egy ilyen besorolása. És Lényegében hittem, hogy, igen? Csak. Hogy, hogy minél erősebb maga a cucc, az által kerülsz a egyen jobb tírbe. Hát ez nagyjából így is működik. Tehát a kettő együtt, együtt mozog. Akkor Tehát meg ha... miért baj, hogyha kapsz egy jobb puskát. Mert ugyanúgy néz ki. A régi dobhatod ki a picsába. De amúgy tehát, ez ha ez valami basszógépet összeszedtél, van. De, igen, igen. de ugyanaz a neve a puskának, tehát minden ugyanaz. <laughs> ez a vicc az egészben. És ezt régebben az a puska az elég erősnek számított. Tehát ezt megvetted, az volt, és örültének, hogy van egy erős puskád. De most, ha csak nem a legutolsó térbe veszed, de, akkor dobhatod ki a fenébe. Tehát az elején konkrétan nincs értembe venni semmit, amíg fel nem érsz a legfelső térbe, mert utána kapsz olyan cuccokat, amik már megmaradnak hosszabb. De ez minden ilyen játékban így van. Minden ilyen MMO-ban. Ez úgy, ugye? Annak idején mindig ez volt. Kijött egy új kieg, és utána a régi cuccaira dobhattad ki, és az első tíz hát, sosa... cuccai jobbak minket voltak. én sosem játszottam el mocskal túl sokat, úgyhogy lehet, hogy azért fura ez nekem, de. Tehát, hogy de igazából minket... én bármivel játszottam ott, ez volt, hogy Na? kifarmoltad magad, mint az állat. No, de ki... ott azért más cuccok is voltak, Ezt nem? És hogy... most ugyanazt évek... a puskát kapod meg, ami ugyanúgy néz ki? Mondjuk jó, igen, ugyanúgy hívják. A jelenkor miatt meg van ez egy kicsit lőve. De legalább akkor valami jelzőt, tudod, hogy... Na itt tudom én. Ez legyen, egyik a pakán mászki. valami gépfegyver, és akkor az egyik, a a másik meg aztán oh, kész. Szépen, de... Hello, kit is szépen megyünk. Hello Hello ja. De mi ah. De amúgy még visszatérve erre, hogy mondtad, nekem hogy neked tetszik ez a rendszer, hogy hármunk közül csak engem zavar az, amikor velem együtt fejlődnek az ellenfelek végig. Mert én azt akarom, hogyha... Ha 20 órát belőlök egy játékba, akkor lehessen már olyan területre mennem, ahol én nagyon durva vagyok. De most az a ezzel a játékkal, hogy nincs benne annyi kontent, hogy ezt meg lehessen csinálni. Ja, értem. Tehát, hogy eleve kevés kevésfajta ellenfél van. Tehát Sosztége. akkor végül is az, hogy mi, mi annak idején bétáztunk 10 órát, vagy mondjuk 5-öt, akkor minden. láttuk a játéknak 80 százalékát igen. Most a Szerintem, a Szerintem a század. A a század. század. század. Jó, most, most az update-ekkel bejöttek jó, jó kis új dolgok, de hát a maga a játék az, az alapja az ugyanaz maradt. Ez a szóval, hogy ez valami. Megint, egy, megint egy olyan játékról beszélünk itt, hogy az alapok annyira rendben vannak, és ja, igen, annyira igen. jó játékot lehet csinálni, ami, ami és még bejött, megint elcsúszik. Van egy ilyen. Fú, ezt nem is tudom, hogy hívják a játékból, hogy milyen rendszernek, de az a lényeg, hogy lehet ilyen bosszokat levadászni. Tehát vannak ilyen küldetések, ezek ilyen, hát mondjuk ilyen random külletéseknek a térképnek a random pontján. Tehát nem, végre nem a nem csak az a, az a játék ezen része, hogy akkor járt újra az összes küldetést, amit már megcsináltál. Hanem, hanem vannak ilyen, ilyen küldetések, ahol ilyen, hát légy odamész, megölsz kb. mindenkit, és akkor kasz pontokat, amiért vehetsz olyan küldetést, ahol valami boszt kell levadászni. Tehát ott is kb. ugyanaz, hogy odamész, megölsz mindenkit, de a lényeg az, hogy végre más helyszíneken játszódik az egész. Tehát így az egész térkép. Én régen mondtam, hogy az, az a baj a játéknak, hogy mész, mész valahol, és azt mondod magad, hogy milyen jó lenne itt harcolni, de nem, mert el kell menni a roadt küldetésig, és csak azokon a pár ponton lehet harcolni, ezt nagyjából ez így. Ezzel így egy kicsit megvariálták, hogy most már így mindenhova tesznek emberkéket, és akkor meg kell keresned, levadásznod. Tehát ez, ez is egész, egész jó játékban. Csak ez meg rohadt nehéz, vagy én vagyok marhabéna, nem tudom. Mert olyan ellenfeleket küld rád, amiket ráadásul időre kell megölnöd. És ha nem ölöd meg őket időre, akkor azt mondja, hogy hát sajnáljuk, nem sikerült, majd próbálod Ez az időre történő küldetés, teljesítés minden játékban rühellem. Fú, én, én a Dialóval szenvedtem sokat, mikor bejött ez a Szettes küldi. Nem is tudom, egy pár tízennel ezelőtt, amikor össze kellett rakni egy hatos Szettet, és hogyha az megvolt, akkor lehetett lemenni a set gyönbe. Hú, ez nekem is rémlik, hogy e ennek so sok embernek problémája volt ezzel. És ugye nem nem voltak el, olyan, olyan, olyan küldetések, az meg, hogy Mit én például én nekem akkor Fire mage volt, és akkor gyújts fel ennyi ellenfeled, de időre öld meg az összeset. Igen, ég, ég, mit tudom én, egyszerre legalább tíz ellenfél, meg ilyenek. Na mindegy, zöld, jók. jó. hangzik. Igen, hát, hát nem tudom, tizen valahányadik próbálkozásra meglett. <laughs> itt hát nem Dungeon, egy legyen csak, legyen csak, legyen. itt csak DLC Dungeon van. És egyébként azt is nagyon mocokul csinálták meg ezt a DLC-t, mert úgy indul az egész, hogy van egy küldetés, amit meg kell csinálnod. Vagy hát, hát kirakja a térképről, hogy itt az a küldetést, kezd el. Elkezd el a küldetést, oda vezet téged egy lifthez, hogy itt folytatod a küldetést, és amikor megnyomod a gombot kír, hogy hát, ehhez már kell a DLC ember. Tehát, <gül> tiszt, így ott marad félbe a küldetés, mert nem mehet rá a rohadt lifttel, mert rá van ilyen, egy DLC. Á, <gül> Tiszta vicces. Nem de legalább akkor már alakul. Hát, aki ott még lehet menni. Ja. Én úgy föl is húztam magam most 229 re aztán kiléptem. <gül> de úgy el lehet vele szórakozni. Hát a Dágzomban mindig ugyanaz megy, hogy így portyáznak az emberkék, aztán lemész ezt a egyedül van. Hát az régen is. Amúgy ezt. De aztán, annak de aztán történt, hogy összeáll a csapat, és akkor meg le lehet őket gyakni, hogyha ha úgy van. Valak, ide havárban csináltuk elegen. ezt, hogy összeálltunk másokkal, és a végén leöltünk mindenkit, és elvittük a cucat, és ez poén volt mondjuk kétszer, és utána abbajtuk az egészet már ennyi volt. Ja hát, nekem az egyik nagy problémám, hogy még mindig nincs normális PVP a játékban, a másik meg, hogy szerintem ez az mmo s marhaság ez nagyon nem évig be lett. Tehát, hogy az emberekbe fél kell ölni a fejébe, mert az egy erősebb boss. És ez úgyhogy tényleg ez. Így és minden, minden ellenfélnél ez van, mert ugye, ugye felszinteztem most a tier 4-ben, ott ilyen 33-as szintű elitek vannak, úgy az elite az a 33 szint az elég pagas, ahhoz képest, hogyha 30-as vagy, és azokat ereszti rád, hogy akkor ez hajrá. Ez igazából így a Diablo, meg az egyéb ilyen akció RPG-knél olyan jól működik, de ott, Val ott úgy van, a tps nagyon nem. De ott úgy van, hogy ott eleve más lényeket is kell legyaknod, nem? Tehát nem az van, hogy a, az egyes szintű imp az első kis ezért dungeonbe veregszel vele, és utána az utolsó dungeonbe ugyanez az imp egy boss, csak meg van szorozva néhány statya és erősebb betűt. Jó, de mondjuk ott még elhiszed, Kázi. mert azok szörnyek. Tehát most ezek de. valós emberek, akit ha fejből dögöljön már, megkönyörgön. Főleg egy Tom Clancy játékba. Ó, mondjuk igen. Még Na, nem tudom hogy mennyire úgy. lenne izgalmas a játék, hogyha mindenki. mennél, oké, fejlövés, meghalt. Fejlövés, meghalt. Hát, tehát, itt, itt alapból játékmenet probléma van, tehát ezt valahogy ki lehetett volna küszöbölni, csak nagyon rá kellett volna feküdni, vagy más megoldást választani. Mert tényleg ez a, a jelenkor és az MMO az működik, de nem feltétlen így, szerintem. Nem biztos, hogy működik. Tudsz jelenkori MMO-t, ami itt volt az a... Milyen, valamilyen világ, milyen world volt az? Meg. Mondjuk igaz, hogy ott is voltak ilyen ilyen varázslatos cuccok, meg valami lények. Talán, de az a jelen. Nekem ami így az a Hellgate London volt, ami úgy félig meddig. De az nem is volt is, MMO, ne? De ott is szörnyeket kellett írtani, úgyhogy... Hát ott is szörnyeket, igen. MMO hát, volt amúgy. is, ja, MMO-szerűség volt, de ugyanez volt, mint a, a Rainbow Six, hogy csak az ilyen stationekön láttátok egymást amúgy, meg csak az, akivel partiba voltál. Ja, ja, ja. Ilyen habos felosztás ja. volt. Hát akkor az olyasmi volt a division is hasonló. Ja, ja, ja. Ja, jel, jel, mondjuk csinál. most egy MMO-t ellenkorban biztos van amúgy, mert én rengeteg hülyeséggel játszok. Szerintem a idején. Secret Worldre gondolsz amúgy nem. Igen, nem? Secret World az. De ott is ilyen, ilyen misztikus a... Ott ilyen, ja, ja, vannak, ja. Én azt mondom, hogy olyan régóta nézem, hogy ki kéne próbálni, csak ugye fizető, és hát úgy fizetős, hogy meg kell venni, tehát... Utána ja, de most havidí... már legalább nem havidíjas, mert égen havidíjas volt, nem? Tudom, tudom, de én még azt a... arról már akkor hallottam, mikor megjelenés előtt volt, pedig az is kint van már, vagy hat éve minimum, nem tudom, nem sokan dicsérték, amikor megjelent. Én is köztem. jókat hallottam róla. Csak, csak nem tudom, ugye először havidíjas volt, mondom, jó, hát akkor, akkor az úgy kihagyós. Ja, havidíjas, csak a bizárnak jött már, be igazán. Hát meg ők is csak azért, mert korán elkezdték. Tehát Te amikor, szépen? nem tudom, mondjuk az EverQuest első-második része is fizetős volt, ott még, ott még vették, mert nem volt nagyon konkurencia. Jött a WoW, azt a piacot, szóval. Teljesen. Talán már ilyeneket nem lehet. Na, mondjuk a Wolfnak azért egy elég jól felépített világa van, ahol azért el hát, lehet karadni. Ott van tartalom bőven, az biztos. De most, és most gondol bele, hogy a Secret World meg a semmiből jött. Tehát most a, a, most a, a World of Warcraft-nak a világ, ugye már a Warcraft-ban is volt könyvek, képregények, mindenféle. Most jött a Secret World, és azt hiszem kiadtak meg egy vagy két képregényt, aztán neked itt a világ. Így nehezebb beleélni magad, hogyha már egy olyan világban mész bele, ahol ismered az alapokat, ott azért könnyebb egy kicsit. Igen. De a Blizzard egyébként már érzi, hogy mostanában erre nincs akkora igény, mert ugye az Overwatch is MMO-nak indult volna, tehát ez, ez lett volna a titel. Igen. És tehát ma már, az, ma már a Blizzard sem eredbe ebbe így belemenni, hogy akkor na, kiadunk megint egy MMO-t. Igen, tehát szerintem még egy MMO-t így ezzel a fizetési modellel nem tudnának csinálni ők sem, és nem is akarnak. Hát, most vagy... nagyon elmozdult az MMO a free-to-play felé. Igen. V vagy az a ved meg, és akkor játszhatsz havidi nélkül. Meg mondjuk végül is megértem őket, mert most amíg a vovot WoW minimum játszák 5-6-7 millióan, vagy kicsit kevesebben többen tök, mint egy. Most miért adjanak ki egy másik mmo t amivel elvennék a vov WoW elől a piacot? Tehát, Ez mondjuk igen, saját tehát maguk, maguk alatt nem vágják a fát. Igen. Hmm. igen. Néha küldnek egy-két kiegészítőt, akkor visszajön a nép. Na nézd meg, nagyon jól csinálják, mindegyik no. műfajba belekóstolnak, de egyik műfajuk sem fedi a másikat úgy igazán. Tehát van FPS, van akció RPG, van MMO, van kártyajáték, van izé, de ugyanúgy ugyanabban nem nagyon. Régen Úú. volt, hogy az RTS-ből többet adtak. Autóverseny, és... Autóverseny. kell még, bizárdos. Lehet, hogy is. lesz úgy jó, van, de division ről akkor ennyit. Na jó, ezt De igen, jubiszoltat. Nézzem nem én is. É, én, én, a múlt héten végén ingyenes volt a cucc, úgyhogy én csak azért írtam fel, hogy én akkor kipróbáltam, amúgy nincs meg a játék. De nem tudom, nekem amúgy az volt a véleményem róla, meg, meg eztem, most is tartom hozzá magam, hogy, hogy igazából ez is egy free-to-play játék, amire rányomtak egy árcédulát. Igen. Igen, hát a fejlődés az olyan is benne egyik. Igen, ja, nem, nem, nem is mondtuk el, ez a Rainbow Six Siege. Ja, ja, tényleg. Igen. Néha elfelejtjük, hogy, hogy nem mindenki látja azt, amit így fölírunk. De nyújtjétek ha... meg, klikplayhu t föl lesz minden. Így van, és ott lehet hozzászólni és, és szidni minket, hogy mennyire nem vagyunk kompetensek bizonyos dolgokban. De Ami miért? amúgy igaz is. Ja. <sítható> <sítható> Oké. Okay. Na, Tehát szóval nem én hogy Ez volt a véleményem, hogy, hogy ez egy free-to-play cím. Tehát így, hogy ingyenes volt, így tetszett meg jó, meg, meg tényleg ki van dolgozva, de, de de de nem tudom, nekem nem éri meg mennyi ez most, 35-40 euró? Valahol a körül. De ennél a játéknál nem is biztos, hogy ezt fizeted meg. meg mert, mert, mert a későbbi DLC-k meg a kiegészítők azok mindig jönnek, csak ugye fel hát, kell oldanod. Igen. De ugye ennek a játéknak volt az a starter verziója, ahol azt jelentek, hogy ugye... Megkapod a játékot, viszont a benne kioldható karaktereket kicsit drágábban tudod kioldani. Mint, Meg alapból mint nem annyi van nem kioldva, van kioldva, mint, mint hogyha megbendídozol a játékot. Igen, nem. Igen. És S az ugye elég én most, hogy így elindítottam, de én egy hőst kaptam, vagy minek lehet ott hívni. Akkor lehet, ez az, az, az alap. Ez az, az alap. Akkor lehet, hogy ott is egyet kapsz a starterbe, nem tudom pontosan. Hát ez az alapizél, amit bárki választhat, és akkor sok a a recruit, vagy mi volt Aha, a neve. Igen, igen. Igen, igen, igen. Én már unokkortam egy párat benne, de. Egy idő után nagyon belassul ez az unglokkorás dolog. Tehát ja, érzed, úgy érzed hogy, hogy van, hát kéne belefetszolni. A frakciónként szó. van négy, vagy hogy... Aha, itt valami szín, színek vannak. Hogy, hát, mi, tehát hogy ugye, ugye ezek valódi, valódi ilyen speciális egységekről Egy vannak igen, igen. mintázva, és mindegyikhez tartozik általában négy ilyen választható emberke, és úgy működik a, az állok, hogy ha az elsőt nyitod, akkor 500 pont, ha a másodikat ezer, a harmadik már ezeröt, de ezt és én, én úgy szerintem velem. elmondtam így nagyjából. Így az, hogy nem pedig... tudom, én nem emlékszek rá. Igazából mondjuk de jó lehet, hogy minden. el volt. De, de tényleg, tehát egy teljesen jó free-to-play modell. De tényleg, tehát Csak free to -play pénzt, első he... rammu, tehát. tehát vagy megveszed a pontot, ugye rendes kreditért, és akkor abból nyitod ki a hőst, vagy pedig játszol és kapod a pontot. Ja, vagy hogy dlc -k. Ez egy free-to-play modellnek nagyon jó lenne, de igazából ez, hogy én, ha még megveszem, tehát akár a starter és akkor még szopjak vele, most mondok egy számot, 20 órát, hogy egyáltalán minden embert unlockoljak. Én nem a startert vettem meg, hanem az alapot. És abban sokkal több lesz ez, mint 20 óra, hogy unokkolják. Na, tehát akkor Nális. még most mellé is lőttem. És akkor most, Bőle, nagyon, nagyon. Mondtam, hogy mire elkezdhetsz bármikkel játszani. Tehát, hogy addig ugye csak így, hát ez tetszik, úgyhogy most ezt nyitom ki. Még az, az elején az első párt elég gyorsan unokkolhatod, hát de az, az Az a, a, a 4x500 az úgy gyorsan megvan. Ja, meg a DLC-ben de... lévő karakterek az meg valami 200 ezer pont, vagy hogy van? Ja, az, az, ja, az, ja. Nagyon, az nagyon sok. Tehát az Belezi, hülyeséget, nem csak 20 ezer. Ez még sokkal több, mint ami, Mi? ami az alaphoz. Nem tudom, nekem ez a Rainbow Six Siege is olyan, hogy, hogy így tök jó nézni, de hogy például eszembe nem jutna megvenni. Tehát, hogy tök poén meg minden, de, de valahogy kap, annyira nem ha kap, kap meg. Ha most egy jó akciót karácsonytáján, én Biztos, meg hogy venni, kell. Biztos hogy szerintem, de mert nekem tetszik, megmondom őszintén, ugye ez a ez az oda-vissza támadós dolog, meg, ah. meg tényleg jól, jól, jól kivannak tovább ezekkel. Legálisan lehet bene campelni, mert védők azt csinálják csak. csak. Csak nem tudom, amúgy nekem ezzel megint az a bajom, mint a, mint a mobával, hogy, hogy ezt vagy haverokkal, vagy sehogy. Igen. Ja, ja. De ez majdnem minden ilyen, ilyen csapatos pvp multi dologra igaz. Tehát egy, mikor, mikor védelés mindenki, és akkor ott maradsz egyedül védeni a kibaszott hostage és akkor Ok. Igen. Miért maradtál ott egyedül? Hát ki kell csárzsolni mindenkivel, ez te hibád. Jó, hát az is igaz, hogy te ingyenhint próbáltad ki, akkor vannak ilyen fogadó emberek. Jó, igen, igen, igen, igen. Kiknek? Tehát én most a, az Overwatch-sal jártam így, hogy játszottam olyan emberkékkel, hogy aha, mit csináltok ti? Ja, hogy nincsen tank és nincsen híl. Ha, kérálj, nyerünk. Nem nyertünk. Nekem is volt tegnap olyan, hogy játszottam három haverral, és akkor egy volt az, akinek alapból meg volt a játék, ketten akkor töltötték le. <gül> Voltak vicces pillanatoknak. <gül> Tényleg ezt nem írtuk fel az Overwatch-ot, beszéltünk már az új update-ről, ott azért értek elég jó dolgok. A szombráról, meg ezekről? Hát ja, meg, hát meg az új játék módok. Említettük, módon. De, de akkor most így kössünk is át. Hát ugye, ugye végre kijött a, a tesztből a szombra, az új kaszt, amit hát én így az első meccsekben alig tudtam kipróbálni, mert hogy rátérjünk az első módosításra, most már nem lehet quickplay-ben sem ugyanabból a hősből többet hozni. Aminek egyrészt örülök, másrészt meg így, így nehéz volt annak a nyomorultnak lenni, aki instapikkeli a szombrát. <gül> viszont, viszont bejöttek más játékmódok, és ez a játékmód is megmaradt lényegében, ami a régi klik, vagy mizé volt, ez a Quick Play. Hát az Mert... most az arc, Arcade? Hát vagy az, az arcade, arcade belül van egy nem tudom. No valami... Limit, vagy valami ilyes. Igen, mód. valami ilyes. Igen, mód. no Ott Limit. Elsz... Igen. Ott elszabadul a pokol. Meg ugye bejöttek egy csomó új játékmód, az az 1v1, meg a 3v3, amit mondjuk az, azokat azt én sajnálom, nem próbáltam. Én meg csak azt próbáltam kb. És azok ládát is Abban... adnak, ha először nyersz a héten. Nem. Az vagy minden winre ad ládát. Az nagyon durva. Aha. Aha. Úgy lehet, lelett farmajóknak és farmoz, basszus. Hát és utána még így. három vinenként is kapsz egy ládát. Azt a minneség. Szóval nagyon durva. Tehát a Blizzard az meg tudja csinálni, hogy az embereket terelje játékmódok felé. <gül> Tehát nem az van, hogy beleg, berakták az árkéret, <gül> amivel nem játszik senki, nem. Berakták az árkéret és azt mondják, hogy na jó, ha ezzel a móddal szóval játszol, kapsz ládát egy vinért. És akkor ott megdolgozol érte, hogy, hogy abból vin legyen. Szóval vicces. Én meg egyvégyen v 1 kicsit jobb, mert hogy ott tehetsz valamit, akkor csak saját magadra. Ja, magad az van. a te hibád, igen. igen. Na, te gyakorolni a hősökkel. Így van. Ja, ja, ja. Nem buksz rangot se is, hogyha nyersz, akkor meg tök jó, mert akkor kapsz ládát. Meg most már ez három mindenként is jár láda, úgyhogy szerintem marhasok, bár... marhasok új tartalom lesz itt ládákban. Ánag most azért így azért kicsit módosították a szintezési rendszert is. Így, így Mert már... mondjuk sokan nem örültek. Pedig. nem is nagyon néztem, azt mi így Egy kicsit kevesebb uh, rejön ki, hogy mennyi XP kell összesen száz szinthez, viszont cserébe nem fejlődsz látványosan, gyorsan az elején. Aha, Igen. Azt szedték ki az elején fejlődés. Igen, Igen, a fejlődést? Igen, pont ez volt, hogy sokan úgy csinálták, hogy uh, meglépték a százes szintet, kijött az event, elkezdték tolni orvérzésig, Aha és utána, amikor elérték megint a százat, akkor megálltak. Heh. Mondván, hogy ugye majd a következő, vagy hát Igen. következő eventnél megint majd farmolnak. Aha, aha, hát mondjuk az érthető is, tehát ez teljesen De mondjuk, Mivel nem tudsz kereskedni az kinekkel, meg az ilyenekkel, szerintem ezt nyugodtan hagyhatták volna. Tehát, ugye ez most annyira nem vág földhöz senki. Hát igazából nem, de mégis sokan felháborodtak rajta. Hát a, inkább a Kajúár réteg szerintem, aki nem játszik annyit, meg egy-két órát ül le. Nem, aki szeret ilyen skineket összegyűjtögetni, mert azért a Blizzard nagyon arra terelte így is az embereket, hogy vegyél ládát. Kik Kijön egy event, akkor az ugye időkorlátos, és csak akkor szeresheted meg a ládákat, meg a skineket, csak akkor tudd bevásárolni. Úgyhogy ott nem arra mentek, hogy akkor jó, játszhál, hülye gyerek, és akkor megkapod mindet, ha elég ügyes, vagy hanem nem, vegyél is. És még akkor nem is biztos, hogy ott kapsz, amit szeretnél, hanem random. Ja, és akkor tord be. Pont ér, is, akkor farmolja annyit. Így van. És hogy az új hősről is beszéljünk egy kicsit Szombráról. Hát most, hogy így stílszerűen egy diva ultit idézzek, így nerf disz. <gül> <gül> nagyon OP, szerintem. Én nem érzem annyira erősnek. Szerintem ah, is OP hát, amúgy. Ugye, az ah, az, az, kell az, és az a 15 másodperces visszateleport az kurvasok. Jó, de az, tökön is tudod szúrni magad. Én láttam olyan Én videótól nem egy, egy junkert, ott várt. Csak kirakta a ezért és akkor várt, hogy visszúgoljon szombra, és meghalt. Jó, nem azt mondtam, hogy nem lehet counterelni, csak hogy ó, és Tehát ez a, ez a ledobod a teleportot, láthatatlanul befutsz, hátúró, szétflankeled őket, hekkelsz egyet, visszateleport, és kész. Megnéztem versét, vannak, akik arra használják, hogy ilyen falakon átmennek a teleportot, hogy bedobják, beteleportálnak. Fenkelnek, és aztán invi-ben meg el, elhúznak. Bár az nem tudom mennyire eredményes, mert ha, hát, ha invi-ben meglőnek, meglőnek, akkor lát, látnak. Igen, utána. Úgyhogy az nem egy, nem egy. Viszont a hekkelés, az mondjuk szerintem eléggé hát, hogy mondjam, még nehéz. Mert hogy rajta kell tartanod viszonylag sokáig a hekkelendő ellenféle. Já, já, já. Az mondjuk tényleg olyan. Az... Bár én fogtam meg vele torbjön, tornyot. Azt is meg lehet hekkelni, Megám. Addig nem lő. Ez tök jó. Meg ugye a fel, az izé töltő, az izai ja, ja, És ja. is meg lehet hackelni. Ah, és, és akkor addig az ellenfél nem tudja felvenni, az mondjuk vicces. Nem, csak az ismerős, így körbe menni, és az összeset így meghackelni. Azt kezdeni, mert csak és úgy az van érthető. A szemre ráadásul abból kettőt tudsz egyszerre hekkelni. Tehát mindig az kettő marad rajta. De hogy nem, nem is mindegyiket lehet? Hát, hát azért ez az milyen kibaszás Aha. lenne már. Hát, meg izéket is tudsz kánterelni az mondjuk hogy De ha felveszi csapat társad akár. utána, megint meg kell. Most nem értettem, Miki mit mondott. Vagy ultikat is tudsz hack Ja, persze, megszakítani, persze, a szél. tehát igazából én a ízét tudnám hasonlítani egy kicsit a, a dotában a silencer. Igen, igen, igen. igen. Tehát, tehát a, a, a klikes hack az ugye egy targetet silencer, az ultia meg egy hadott mindenkit. Viszont az a fegyvere nekem nagyon tetszik, azt szerintetek? Az az SMG, az jó. Az igazi darálógép. Viszont amúgy skinek szerintem ott nagyon gyatrák rá. Tehát, Én már csem... megvettem rá egy legendarit. Ja, jó van. <gül> Akkor így mondjam, hogy mennyire <gül> szar az összes. Nekem egy, az a tetszik a legjobban. Egy legendari, amelyik jól néz ki, most meg nem mondom melyik, a kettő közül. A többi az mind ilyen, ilyen, semmilyen. Nekem. Az a ja. színes, nem? Azt hiszem az, igen. Na, azt azt volt, ami úgy meg. jó volt. Mert a többi az ilyen, majdnem ugyanaz, mint az alap, csak egy-két dolog változva van, meg ugye más a szín. Nem egy nagy duronás. Ja, Nekem is kéne venni valami Legend Skin-t, lesz lassan már 3000 ponton. Mondjuk ez is akkor a poén basszus, hogy a Blizzard ráterelő a lényeget a skinekre, és közben annyira kevés skin van, és azokból is mindegyből két változat, tehát ez annyira olcsó munka, hogy azért nyomad. Beszéltünk, hogy a Legend skin van két változat, nem az olcsókból. <gül> igen, hanem a legend ami 1000 pont, és akkor vegye mind a kettőt, ami más szív. Há, ah, szörnyű. tényleg egy-kettő nagyon jobb fán néz ki, de akkor is kicsit... Na ez az, az azukár, nem? Azt mondtad? Azukár. Aha. Na mindjárt rákeresek. Ha lesz róla. Ez az ilyen szoknyás valami, nem? Belinkeltem. Na ez, igen. Ez a pánkos. Na, ezt Pán... vettem meg. A, de, ez, de ez, ami a legjobban különbözik a többitől, mert a többi az majdnem ugyanaz. Hát, am... Kicsit, kicsit túlvalőve azért a sminkje. Hát belefejjed egy festékes dobozba. <laughs> Legalább négyszer. <Igen. laughs> Négy különbözőben. Négy igen. Viszont mondom, szerintem tuti, hogy fogják nerfölni, mert, mert most így nagyon-nagyon, tehát az a teleporttal lehet OP művelni, az ultia is elég nagy körön belül hat, Mondjuk cserébe a hekkelése meg tetű lassú, de még így is azért damage-be jó. Ja, hát nekem le tanulni játszani ezzel is. Én azt sajnálom, hogy ilyen pve cuccot nem hoztak be. Én nagyon biztom, hogy lesz valami. Ja, a Junkenstein-t valahogy vihették volna ja. még egy kicsit tovább. Hát, lehet, hogy azt, azt, majd... meg, azt megkapni, vagy egy kicsit átalakítva megkapni, vagy nem tudom, valahogyan valamit kitalálni. Ilyen TF2 módjára meg lehetett volna. Biztos fogják amúgy de biztos, biztos, persze. Ők lehet csak ilyen eventekre, aztán majd lehet, hogy idővel hoznak valamit normálba is. Úgyhogy azért vicces, hogy dolgoznak ilyen kontenten, mint például ez a Junkenstein is volt, vagy a Lucio-ból. Belerakják a játékba, aztán fogják, és kiveszik. Ezt később beteszik aztán De azért, azért milyen vicces már, hogy így megcsinálják ezt a bizet. hogy jó, akkor most kidobjuk. Félretesszük picit, ha pihenjen. A biztos rossz érzés lehet, a, nem tudom, dolgoznak rajta fél évig, beteszik egy hétre, aztán utána kiveszik. Jajuk. De mondjuk ezek az új játékmódok nekem tetszenek, az 1v1 meg a 3v3 is tök jó, csak az akár, hogy, hogy ez egyetlen egy pályán zajlik. Tehát most csináltak egy új pályát csak ja, az a, a, a, a játékmódokra. Aha. Lehet, hát végül is akkor, hogyha azt betanulod, akkor utána nyerő vagy. Hát annyira nem ponyolult pálya, hogy hamar meg lehet tanulni, mihol van benne. Viszont a kicsi. Kevesebb emberrel is lehet játszani, úgyhogy nem kell nagy pája. Végül is. Jó. méretű a pálya? <gül> Jaj! De miért? <gül> <gül> jó. Hát tudod, én nem nézek tévét egyébként, engem annyira nem én idegesít. Most, most már kezd, most az, már kezd, hogy így rá az, az, igaz, az az igazság, életemben nem láttam ezt a reklámot, és valaki elkezdte mondani, hogy ez milyen idegesítő, és azóta minden rohadt Facebook bejegyzésbe ezt látom, meg benyomom a sporttévét, nézek NFL-t, meg nba t és a reklámokban mindig van legalább egy. Előtte nem is volt. Amit meghallottam, hogy van ilyen, azóta csak ezt látom, és már engem is idegesít. Én egyszer megnéztem YouTube-on, mert nem tudtam, miről van szó. És azóta már bánod, hogy megnézted. Azóta már feltettem magamnak a kérdést. <gül> ne! Ne! Légy szíves! <gül> Ezek na jó, a... most Mém. Na jó van, de menjünk már tényleg asztalozni akkor. Menjünk Inkább. asztalozni. Így van. Igen. E, na, ezt egyébként vicces, ami most fog következni. Azt uh, először így, <gül> amit belinkeltem nektek, az volt, hogy így hangzott, hogy összemossák a a, a Doom, a Fallout, és a Skyline világait, És hogy így az ember nem arra gondolna, hogy ez három flipper asztal lesz egy <gül> pinball játékon belül, pedig de. <gül> Tehát, hogy az Én ilyen Cím volt, teljesen. Amúgy annyira átlettünk vágva, mert én, én azt vártam, hogy egy annyira király akció RPG-t fognak csinálni, ahol fejlődhetsz nagy világban, mondjuk nukleáris szusz, és közben jönnek a démonok, meg minden, erre meg három flipper azt szóval. De egyébként ezzel a marketinggel kb. a fejlesztők alatt rágják a fát, mert valami nagyon durván királyra Gondolsz, és iránk kattint, és ja, flipper, ami egyébként tökéletes. Amúgy az asztalok rohát jól néznek ki. Mar, te tehát az a, Doom, a DOOM asztal az valami hihetetlen, meg a Skyrim, nekem is, a Skyrim is, is nagyon bejön, igen. Ez jó. És jó ráadásul megyen. magyarok csinálták ugye az n Studios, úgyhogy mindenképpen. Igen. Érdemes megemlíteni. Nekem már, nekem már elég nagy a gyűjteményem ebből a flipper asztalból, és szerintem ez is a része lesz hamarosan. Ja, te vagy közülünk a nagy flipper szakértő. Aha. Hát szakértő az túlzás, de szeretem. Szerintem marha jó. Hát még én, az utoljára, az -es nincs meg. én utoljára a Duke Nukem Forever-be flippereztem, szóval ennyire vagyok szakértő. Abba volt flipper? Egyébként Persze, van? volt is hozzá achievement. Van egy olyan flipper, amiben ilyen Duke emes témájú, még régebről. Csak az már tényleg annyira fapados, azt én nagyon szerettem régen, ez a Balls of Steel, az megvan? Igen. Játszottatok vele? Hú, ez nagyon jó volt. Tényleg amúgy így, így hogy több asztalod is van ehhez a pinballhoz. Nem érzed azt, hogy például a korábbiak azok kicsit gyengébbek, vagy nem annyira nem tudom, nincs annyira sok lehetőség rajtuk, mint a mostaniakon? Vagy, De e, vagy, nem. Én, vagy nincs ilyen szembetűnő változás? Nem, szerintem jól ki vannak dolgozva. Annyi, hogy nekem például a, a portálos asztal annyira nem jött be, mert az, vagy nem, nem adja át a játéknak azt a hangulatát, szerintem. Mert attól én kicsit többet vártam volna, annyi, annyi kreatív ötletet lehetett volna belevinni. Aztán végül szerintem ahhoz képest unalmas lett pont az az asztal. Pedig amúgy annak is tök jó a témája. Tehát az Zen Studio az nagyon jól csinálja, hogy ilyen, ilyen címeket húz be konkrétan. Tehát itt náluk a Star Wars, a, az összes Marvel filmhez már csináltak asztalt, valamelyikhez többet is. Akkor most jön a Doom, Fallout, meg a Skyrim. Tehát azért ezek, ezek már eleve úgy behúzzák az embereket, akik ezt szeretik. és ja, szerintem tök jó, jól csinálják. Ilyen kis mini-teltél és... mini a csapat. Aha, Minden ilyen. fontosabb címet megbehúznak, és csinál egy egész jó játékot. Már nem tudom, hogy a pinball játékoknak mennyire van mostanában a piacuk. Mert hogy nem készül sok, Tuti, tehát Én nem is tudnék másikat mondani, ami ilyen színvonalon lenne, mint ez. Tehát inkább hát viszonylag szűk a keresztmetszet. Igen. Igen. Mert most aki, aki szereti a pinballt, meg a flipperezést, az úgyis ezt fogja választani, mert, mert most talán ez a legminőségibb. Igen, ah, meg jó, jó csinálták nem. ezt a ezt a modellt is, hogy van nekik egy játékok, ami amúgy ingyen kipróbálta, adnak ingyen egy asztalt, és utána lényegében elkötelezik az embert azzal, hogy hát vette egy asztalt, meg még egy asztalt, csak akkor már jó, miért a több és akkor már ebbe a játékba kezd így flipperkedni. Meg hát, amúgy az ki kis jó. próbálhatod, nem van valamilyen ilyen idő e, Igen, igen mindegyik asztalt ki lehet próbálni, de az mondjuk eléggé frusztrál, amikor játszol, játszol és te csak így kírja, hogy hát boszdelelt az idő, hogy Hát jó, hát csak. tudtad, amikor elindítottad, hogy időlimites. <gül> az lenne durva egyébként, ha ilyen csinál csinálnál, meg tudod. <gül> hogy, így, hogy így meg lehetne csinálni azt, hogy megveszed az asztalt, meg mit lenne valami kredit. És akkor abból játszhatnál egy, egy meccset, és akkor bedobod tudod a kreditet, mint a, annak idején a pénzt a az igazi flipper automatákba. Az milyen a vicces lenne. bankkártyádat tolnád be a gép <gül> <Ja>, Folyamatosan. <igen>. <gül> <gül> és, így, és így csak játszalál folyamatosan, és jönne a végén a kis kimutatás, hogy elflippereztél egy házat. <gül> Fura lenne. Na mindegy, várjuk szerintem. Én legalábbis mindenképp. Ezt de, engem is érdekel. A másik változat, amit eredetileg gondoltunk, az jobban érdekelt volna, de ki tudja. Bár belegondolva kicsit nehéz lett volna összeszedni a fallout a Skyrim-et, meg a Doom-ot egy hogy hogy ez működjön is, de ki tudja. Ja, hát az vagy, hogyha tényleg csináltak volna, az vagy nagyon király lett volna, vagy nagyon gagyi. Igen. De a kettő között Mondjuk dimenzió ha meg lehetett vonalódani, bár az meg annyira klisés szar, Igen. Hogy, ha mindenki azt csinálja. Na jó van. De akkor az asztalozásról mehetünk tovább a kémkedés fele, ahogy nézem. Besúgás. ez mesé. Milyen a kommunizmus? Hát elvtársaim, azt kell, hogy mondjam. <gül> De amúgy ez egy félig meddig ilyen ilyen impulszus vásárlás volt, meg kell, hogy mondjam. Jö, és a Beholder című játékról szó. Be, be igen, Beholder, mondjuk. igen. Egy streamet láttam róla, és mondom, az ez egész érdekesnek tűnik, mondom, ki kéne próbálni. És hát akkor ugye így nézegettem, hogy hát vajon bent van-e a kölcsönzőben, de mondom, csak megnézem, már mennyibe kerül. És hát amúgy ez egy, ez egy 10 eurós játék, tehát mondom, jó, akkor megyük is meg. <gül> de, de igazából nagyon jó. és hát Megvannak a maga hibái, de, de, de úgy alapjába véve van benne lehetőség. Igazából ez egy ilyen oldalról nézős, ilyen, ilyen, ilyen kicsit dárkos hangulatú grafikával megáldott játék. Ugye az embereket mindenki csak ilyen fekete, körvonal, és nagyon nincsenek részletek, és meg semmi. És hát igazából erről szól a játék, hogy a házmester, aki volt, azt, azt úgy, úgy a rendőrök éppen összeverve elviszik, mikor mi megérkezünk, mi leszünk az új házmester, minden lakáshoz van kulcsunk, és hát a minisztériumnak jelenteni kell, hogy kiről mit tudunk meg, és hát akit ilyen illegális tevékenységen kapunk rajta, azt ugye be lehet jelenteni, és akkor jönnek a rendőrök, és nem éppen kedves körülmények között elviszik. És minden mögött még van egy ilyen háttér sztória is a dolognak, tehát vannak ilyen küldetések, amiket kapunk folyamatosan, vagy így az emberektől, vagy pedig a minisztériumtól. Meg ugye van családja. Igen, igen, igen, igen. Tehát azokkal is foglalkozni kell, meg satöbbi. Engem viszont egy, egyetlen egy dolog, így most a negatív oldalára rátérek a dolognak, egy dolog zavar nagyon. De az nagyon. Tehát én, én mikor így meglátom, hogy az első ilyen pár percet a játékban, az meg, ez kurva jó. Csak az a baj, hogy folyamatosan ugyanazok a küldetések vannak mindig. Tehát mindig le kell játszani, a tutoriálnak az első küldetése az, hogy vet fel a kamerákat az asztalból, szerelt fel a konyhába, bejön a fickó müzé, szerelt fel a kamerát a lakásába, figyeld meg, jelentsd meg, mit tudsz, utána értet. Hívd rá a rendőrséget, utána lakoltast ki az egyik lakó, és ez mindig ugyanaz. Tehát én azt hittem, hogy van benne valami ilyen random faktor, ami, amitől úgy véletlenszerűen jönnek majd ilyen küldetések, hogy mit tudom, én most nem az egyes lakásban lesz, aki, aki ilyen kém, vagy ezzel foglalkozik, vagy, vagy más emberek költöznek be, de, de mindig ugyanazokat a lehetőségeket ajánlja fel. Mindig ugyanazok a küldetések jönnek elő, és azért ilyen, ilyen, ilyen, ilyen hatodik, hetedik neki kifutásnál, mert azért elég könnyen el lehet rontani, és rossz véget ér a játék, mert, mert vannak olyan döntések, aminél elég, ha egyet rosszul válaszolsz, és, és akkor már máshogy zajlik minden. Vagyis hát annyira sok minden, nem, na mindegy. Tehát, hogy, hogy ugyanazok a küldetések ismétlődnek így, így több egyére, és az úgy az első párnál még ó, oké, oké, de mikor már ilyen rutinból klik, klik, klik, klik, klik, klik, és próbálod azt a hibát kiavítani, amit egy olyan másfél órányi játék után vétettél, az úgy natfani És ez el is nem aludtatok. Nem, <gül> nem, nem. Én ez a játékról a videót. Ezért Én... elég jó passzol a játéknak a, a hangulatához. Tehát ez egy ilyen nyomasztó. Túl igen, túl az egész. igen, igen, de nagyon jó. És az, ugyanezt kell csinálnod. Folyamatosan ez tovább erősíti ezt a nyomasztó. Lehet, hogy Igen, tehát ezen. lehet, lehet, csak, csak ugye tehát nem tudok, tehát mondom én ezt váltom, hogy lesz benne valami ilyen random faktor, mert igazából ilyen, ilyen hangulatra, meg, meg játékra a diszforofány jutról eszembe, csak Épp. ugye itt nem túlélő vagy, hanem meg nem scavenge-elni kell. Ilyenre jó szó magyarul. mutatni, Postogatni. posztogatni, az, igen, még jobb. Hogy hogy izé. Tehát, hogy, hogy nem azt kecséni, hanem itt, itt kémkedni, meg besúgni. Tehát, tehát igazából ez a, ez a kőkommunizmus izé. 3x3-as ügynök és társai dolgot idézi a játék, ugye nem véletlenül kis kikacsintás, hogy 1984 a dátuma a játékban, tehát azért Orwell papa könyve ide is bekacsint egy kicsit. Amúgy tökre meglepődtem, hogy ez csak, csak idézőjeve 10 euró. Tehát egy időben úgy felkapták, hogy minden youtubos meg twitches ezt nyomta, az azt is nem, hogy ez egy ilyen euró európra. És mondom, ez, ez egy jó játék, és így én is azt hittem először, hogy drágább, de ó, csak 10 órát akkor gyere papához. Amúgy nekem, tehát ez egy friss játék, tehát 11 napja jött ki. Igen, amúgy nekem, amit mondtál, hogy egy kicsit a This War of Mine és nekem, nekem olyan, mint, hogyha a Mind kevernéd a pokoli szomszédokkal. Egy kicsit igen, csak, csak ez nem vicc. Csak ugye nem átverni kell a, a szomszédot, hanem konkrétan kiverni a francba. Az egész házból. Le, lecsukatni. Lecsukatni. Igen. de De mégis majdnem ugyanaz. Meg ugye ott is ugyanígy oldalról mutogatták, és akkor ja, kellett, minden félgatnak kell lett minden. Ez hogy mindig ugyanaz kell csinálni, ez mondjuk mostanában a nagy divat, mert minden játékot beígérnek, hogy ez, meg az, meg az lesz, aztán közben nem az van, és, és mindig ugyanazt csinálod mindenhol. Bár lehet, hogy tényleg ez nem véletlen, hanem így gondolták a fejlesztők, hogy így ezt megnyomasztó. Mert, mert tényleg, de csak nem tudom, tehát Mondjuk például itt van egy ilyen rész, hogy a kislány beteg lesz, és akkor azt a szállat próbáltam így, hogy megmenteni, vagy valami, de azt is, de tényleg már ilyen nagyon hosszan, Tehát már a legelejétől nyilván ugye elsőre nem is sikerült. Tehát már a legelejétől úgy kell csinálni dolgokat, hogy akkor meg tud menteni. Ja, nem tudom, tehát ilyen kicsit olyan fura, tehát, mert én nagyon szeretném ezt a játékot, de, de így, így így az újra játszhatósági faktor az, az minimális, sajnos. Hát de mondjuk ne, nem csoda azért, mert igazából ez egy történetet el, csak te döntesz néhány helyzetben, hogy merre mész tovább, és azért egy ilyet felépíteni, úgyhogy egy random generált legyen, hát nem is tudom, hogy lehet egy. Tehát mondjuk, jó, igen, tehát ugye vannak itt ilyen dolgok, meg, meg tényleg, tehát, hogy valamennyit változott, tehát vannak ágak a sztoriban. Igen, igen. Ebben lehet szólni. Ez egy ilyen Mátrix, és most nem arra a Mátrixra kell gondolni, ami, amiben repked a Neo. De reped, az, a, a, azt mondjuk lehetett volna csinálni, hogy De? maguk a kutatások azok változatosak lesznek, és mondjuk két-három random kutatás után lenne egy főküldetés, ami mindig ugyanaz, és mindig ugyanaz a történés lenne szkriptelve. De amíg oda eljutsz, addig nem biztos, hogy poloskát kellett tenned, hanem valami mást kellene csinálnod, meg ilyenek. Tehát azzal lehetett volna változtatni. Meg, meg ami, ami még nem tetszik a játékban, hogy tehát ez is így a, tehát magát a korszakhoz, meg a hangulathoz tartozik ez hozzá, mert ugye itt úgy vagy folyamatosan jönnek mindig az új törvények. És akkor, mit tudom én például az elején kijön, hogy aki ilyen propagandát csinál, meg mit tudom én az illegális, aztán ugye tutoriál alatt bejön, hogy aki a drogokat teríti, vagy azzal foglalkozik, az illegális. Akkor mit tudom, hogy ilyenek bejönnek már a végén, hogy mit tűnj, a kék nyakkendő illegális, valakinél almát találsz az illegális, a halat otthon tehát mint ételnek, így a halat tartani, illegális, és farmert. tehát, tehát, tehát ilyen egyébként. dolgok jönnek befele, és tehát úgy sok. És tehát egy olyan jó másfél órányi játék után már, amikor bejön ilyen húsz ilyen törvény, és akkor tarts nyomon, hogy ú, most reportolom, mert mert ennél ott volt az alma, és akkor úgy kell megírni a reportot, hogy rendesen kiválasztod legördülő listából, hogy hanyas számú törvény, mikortól van érvényben, behúzni a bizonyítékot, hogy ezt találtad nála. És úgy macerás, tehát, tehát hogy így emlékezni, kutatni kell ott a, a rengeteg információk között is. És, tehát úgy, úgy sok. És hogyha egy ilyet elrontasz, akkor instant vége? Nem vagy. tudom, tehát én nem rontottam még el, de most... Csik ez mondanak... nem, mert, nem mert a rendszer fogaskerekébe belnyúlni, hogy kipiszkálja valamit. De én azért belenyúlkáltam én ott a fogaskerekek a közé, szóval. tehát, tehát csináltam, hogy... bedobtál mindenki mást közéjük. Nem, nem, nem, nem, tehát mit én ilyeneket csináltam rendszeresen benne, hogy volt, hogy ki kellett lakoltatni valakit, és akkor jó, jött, minden éjszaka jön ilyen árus, és akkor jó, az ilyen betiltott almát megvesszük, mikor nincs otthon az illető, így elhelyezzük a lakásban, ráhívjuk a rendőrséget. Tehát -te -te -te, én a tiltott gyümölcsöt nagyon éltem a játékban. És így tettél -e mindenkit láboló? Komolyan, tehát megvettem aztán az almát, betettem a polcra, rányomtam, hogy begyűjtsi a bizonyítékot, hogy ott az alma, és akkor ráhívtam a rendőröket. Te meg kéknyakkendőben mentél végig a folyosón, és énekelted, hogy almát eszem. Igen, igen. <gül> és amúgy így, hogyha bemártasz másokat, akkor neked abból lesz előnyöd. Csak csomó kapsz. almát kap, érte. Ja, hogy pénzt kapsz, Ja, értem. Te pénz, meg ugye vannak ilyen küldetések, hogy mit tudom én, felhívnak, hogy, hogy mit tudom én. Ez a fickó megnyerte a lottót, és akkor Mit tudom, hogy még cégnek érdeke, hogy őket támogassa, és akkor költöztessd be egy üres lakásba, ad ki neki, legyél vele jó kapcsolatban, és beszéld rá arra, hogy ezt a céget támogassa. Te, tehát vannak benne ilyen... És ha nincs üres szerelek. lakás, akkor valakit ki kell pazaroltatni. Hát akkor csinálni kell, igen. Akkor az almát, és akkor... Rej, rej, igen, akkor, akkor egy almát így tudod. Minden nap egy alma, az orvos távol tartja, de a rendőrt nem. <gül> <gül> Olyankor ugye el kellett helyezni, és akkor jöttek, elvitték, hoppit egy lakás, hát már ki is tudom adni. Érdekes egy menedzseri Nem, tehát nem rossz. Tehát én, én próbálom szeretni ezt a játékot, de, de mondom, tehát vannak ilyen problémák vele, hogy, hogy igazából az elején ugye rengeteg küldetés van, úgy, úgy, úgy még akkor foglalkozol azzal, hogy na, mit hogy itt ezek laknak, ott azok laknak, utána ugye ezt ki kellett lakoltatni, jó, most azt ki kellett lakoltatni, Mét tudom és akkor mikor már meg van nyitva mind a hat lakás, és akkor még úgy hívnak, hogy figyelj, még itt ezt a tábornokot be kéne költöztetni, akkor jó, de hova meg és akkor tudod, már nincs küldetés mert egyszerűen nem ismerkedsz meg szinte semennyire a lakókkal mert nincs rá idő hát ugye is mennek a sülyeztőbe az összes. Ja, ja, ja, minek ismerkednél így, velük igen, tehát olyan, olyan, olyan vannak még gyerekbetegségei de, de mondom még két hete sincs, hogy megjelent hogy én, én bízok benne, hogy ez fog még tehát jönnek hozzá frissítések szépen Majd amikor kiadják a, kiadják a 40 euró Kokozni. season pass-t majd, akkor kérdezzük még, még egyszer a véleményét. Nem hiszem, hogy az lesz hossza Szerintem ez 10 euróért ez pont annyira mennyi Igen, hát igen. Ez így. Tehát figyelj, én 6 órát már beletoltam Az már így időarányosan kiszámolva nem rossz Hát az már ha ha mozi mozijegy árán mindig meg le. Hát mert azt kell nézni, most <gül> ja. a mozi az két óra, neked már majdnem Szórakozás mértékegysége szóval... pénzben az a egy. Igen, mindig a mozijegyhez kell viszonyítani. Vagy más alternatív szórakozási lehetőségekhez. Mondjuk bowlingozás, vagy nem tudom. Tehát, hogyha úgy veszültet így árérték arányban, jó, meg szerintem még egyszer ennyit legalább bele fogok tenni. Hát akkor pláne megértem. Ja. Mert mondom, tehát reszelgetik, ezt most is jött hozzá egy ilyen egész szép kis update, Mondjuk azt tetszik, hogy a, a, az update notesnak a szövege is kurva jó, ezt most visz meg is, ja, akkor keres, a, meg is keresem. Ja akkor az is ilyesmi, ilyen kommunizmusi. Csak Annyira, meg... hogy nagyon. Tehát mit itt van, hogy The Ministry of Innovations, és akkor itt leírja, hogy milyen újdonságok jöttek, The Ministry of Economy, és akkor mik értek benne, Ministry of Development, <gül> Ministry of Bugfixes, Ministry of Audio and Visual Issues. <gül> ez jó, Érezhető a fejlesztőkön, hogy tényleg szívből csinálják. Igen, meg igen, igen, igen, kis humoros, tehát már ez ja. is ad hozzá egy olyat, hogy. Még egyébként érdekes játék, tehát ilyen hiánypótlónak tűnik, mert nem nagyon van ehhez hasonló, de hogy így. Szóval erre hogy most látják, hogy erre lesz igény. Erre most rácáfolok. Mert. Melyik jel? Melyik jel? Mindjárt, mindjárt nyit, nyit, nyit, nyitom a izét, a vislisztemen fent van. És itt most ja, kacsint, azt kacsint, az, és az lesz, és hogy most kacsintok a hallgatók felé. <laughs> azt hittem az lesz, hogy majd most, hogy eddig nem volt ilyen, de most meg majd minden boldog-boldogtalan ezt fog csinálni. Lehet. Nem, én amúgy ezt pont így előtte találtam, ez is egy 10 eurós játék, az a neve, hogy Orwell, ugye, mint ahogy már kacsintottam itt az 1984-el kapcsolatban, október 27-én jelent meg, tehát ez se sokkal régebbi, és ez is erre a megfigyelős dolgosra, dolgokra fókuszáló játék. Tehát itt így, így nyit a kis főszövege, hogy Big Brother has arrived, and it's you. <laughs> és ugyanolyan a játékmenete is, meg maga a kialakítás is. Másabb jóval, tehát, tehát ez teljesen uh -huh. más, meg ez epizódikus jellegű. Meg itt, ahogy nézem, inkább egy számítógépnél ősz, és akkor hát ott, ott gyűjtögeted az a kamerán keresztül, uh -huh. meg ilyenek, de teljesen más látványvilágra, meg, meg mindenre. Meg hangulat is, teljesen. De itt is ez jó, meg, jó, investigate the lives of citizens and find those responsible for a series of terror attacks. Tehát itt is ugye te vagy a nagy testvér figyelni kell, hogy ki a gyanús, és hogyha mellélős akkor rossz embert fognak meg. Hm. Ez nem, ezek, ezek olyasmi, mint mondjuk a Papers, Please volt meg. Ja, meg hasonló, az ilyen Igen, igen, igen, igen. Ezek jó pofák. Szerintem ez is, ez is vásárlós téma lesz amúgy. ez is csak 10 euró. Annyira nem is Igen, részes. igen, igen. Szerintem ezt is be fogom húzni. Milyen érdekes van egyébként ezekkel a mozaik-szerű ja, ja, ja, rajzokkal. egyedi, egyedi. Uh -huh. Ja, tiszta quantum break. Nem. Ja, jó, <gül> <gül> abban is voltak ilyenek, amúgy. <gül> Amikor szétesik mindent, tudod? Így van, Itt van. mindig szélesik minden. Itt mindig, igen. <gül> Mondjuk fura ezekben a játékokban, meg filmekben, hogy lemodelleznek ilyen... Itt tudom, én közösségi oldalakat, vagy itt például Youtube-on néztem egy videót az emberünk. Nem is néztem, hogy igen, itt, itt teljesen Youtube-nak hívják, tehát nem. Ja nem, bocs, u time, u -time nak hívják a Youtube-ot itt. Szóval is most is nem akarok hülyeséget mondani, de valami ilyesmi játék is volt valami, hogy rendőrő őrsöt kell irányítanod, és mondjuk ott az inkább az ilyen valami, korrupciós... This is the police, vagy valami Igen, ilyesmi. azt hiszem... Azt hiszem, hogy az meg ilyen korrupciós drog, de hogy az is ilyesmi, hogy ja, Igen, ott is, ott is ilyen küldetések vannak, hogy mit tudom én, valaki megkér, hogy vigyél oda rendőröket, de közben máshol meg folyamatban van egy cselekmény, és akkor, hogy na, most akkor ennek jó pufizol, vagy a, oda a küldött ki, és cserébe. Hát az, az is érdekel amúgy. Akkor egész sok ilyen menedzserűs játék van, bár azért az ezek elég eltérnek ilyen. egymástól. Hát de maga ez, hogy hogy. A... Rossz fát teszel a tűzre azért, hogy neked jó legyen, ez, ez mondjuk közös mindegyikben. Meg néha félre, félrenézel, amikor nem kellene. Mondjuk, ha már menedzserős játékok, akkor a Planet Coaster is nem régen lett meg, amilyen. tök jó kis vidámparképítő. De mondjuk nekem az azt tetszik. Mondjuk az nem 10 euró. Hát ez nem 10, ez 38. <gül> <gül> kicsit, kicsit drágább. Amúgy éppen Csak beszéltük. Kicsit. Éppen hmm. beszéltük hogy, hogy a, annak idején a ténpárk vördel mennyit toltuk, Hú, meg hogy ez milyen jó volt, volt igen. És, és hogy tök jó lenne egy ilyet, csak hát ja. Tehát lehet, hogy már kinőttünk belőle. Hát, én nem biztos. Én sose fogok ezekből. Ezek nagyon jó. Meg így olvasgattam a hozzászólásokat, és igazából nagyon pozitív a visszajelzés. Egy negatív volt, aki annyit hozott fel negatívumnak, hogy ezzel a menedzserős része ez viszonylag túl egyszerű. Tehát hogy nem nagyon tudod csődbe vinni a dolgokat, hát inkább, inkább, erre a, inkább erre a kreat. Hát azért a Team ott azért... Én ugrottam le párszor, hogy, hogy csődbe ment a cucc. Hát ott én csak arra figyeltem, hogy fokozottan. a wc ne bűzölögjenek, és utána elment minden magától szinte. Megjavítani kellett néha. Ja, hát, Na Elég sokszor, Ezek, ezek jó pofák. Két percenként tönkrement az a rohadt hullámvasút. Jó, ja, hát itt is hullánvasútot kell építeni. Kell Na jó. Itt nincs kommunizmus. Akkor nézzük meg a játékok, játék címei között a utat, hogy melyik van fent és melyik van lent. A fent lévőket díjazták is. Így van. Lezárult a Golden Joystick díjátadó, amin ugye ja, ennek a keretein belül lehetett nyerni a... vagy nem nyerni, hanem ingyen megkapni a Spec Ops The Line-t, meg a Pirates-et, meg valami ingyent, nem? Valahogy így volt. Hát a, a mystery game az egy... <kül> hát na, szóval. Hát jó, nem hiába volt mystery. <gül> na és ugye itt már díjazottak. Ugye itt, itt a játékosok szavaztak nagy részt, ezt, ezt hozzá kell tennünk, szóval itt eléggé részrehajlóak voltak egy-kettőnél. Meg elég sok jelölt is volt, ami engem például meglepett, hogy egyes részlegnél ilyen 15 címből lehetett választani lehet, hogy a tavalyi évből összesen nem tudok 15 címet felsorolni, vagy az ideiből, ami úgy nagyon megfogott. És külön te, poén, hogy itt a... vannak is olyan játékok, amiről így nem is nagyon hallottunk, igen, szerintem. Igen. Mondjuk ezek főleg ilyen konzol-exkluzívok, ahogy nézegettem. a pláne. Meg az külön poén, hogy rengeteg helyen ott van No Man's Sky, tehát ez, <laughs> ez nagyon jó pofa. Na de akkor így nem tudom, végigmegyünk, a legjobb eredeti játék az Overwatch lett. És hát én nem vagyok egy over vagy sajongó, de végignézve a többi jelöltet, hát őszintén szóval nem nagyon tudok alternatívát mondani ellen. Pont lenne. ezt akartam mondani én is, hogy eredetinek se nevezném, de, de más se tudnék oda tenni a listából. Há, igen, igen. Talán még az inside-ot oda lehetett. Mondjuk az sem volt eredeti nagyon, mert az meg tiszta limbo 2.0. Vagy esetleg a szoma. Hát de az meg amnézia, tehát hogy ja, az fél, sem volt igen. eredeti vannak ezek a cégek a, a, a saját mondjuk, Az mondjuk jó volt, de ugye az meg nem teszi a játékot úgy, mint Unblock eredetivé. Igen, igen. És hát jó volt, igazából még nem játszottam végig. De tudom, hogy mi lesz a vége. Igen, én is tudom amúgy, <laughs> de nem mondom el. De Bruce Willis már, már, már, már a halakkal álmodik. Na mindegy. A legjobb történetmesélés, ott a Witcher 3 legújabb kiegészítője volt a nyerő. És mondjuk itt, itt lehet, hogy az Uncharted 4-et is. Sőt, sőt, még a Quantum is oda volna, mert, a, mert maga a játék nem volt egy nagy durranás, de, de az átvezetős rendszer, meg ez az élőben fölvett szerepek keverése, az, az nagyon jó, jól nézett ki ügyegyben, szerintem. A storytellingben én még amúgy a Firewatch-ot se hagynám ki a lehetőségek közül. É, igen, igen. Meg hát ugye a szomát is. Azt is persze. Tehát, hogy ott elég erős a mezőny. Így van. De még a Witcher, Mi? hát a Witcher az Witcher, tehát... Nem te én nem játszottam a hárommal, megmondom őszintén. Nekem öcsémnek van meg, és őt old bele szerintem röpke 150 órát, Csak ahogy nézegettem meg... szereti. Igen, megjátszogattam meg, tényleg jó. Tehát a, már, már a Witcher második része is nagyon jó volt, ez, ez pedig még, még jobb lett. Csak hogy... Mondjuk az, az viszont érdekes, hogy egy kiegészítő nyerte ezt is, meg a, meg a vizuális dizájnt is egy kiegészítő, mert ez, ez, ez nem feltétlenül a Witcher 3, hanem csak a Blood vine kiegészítő, ami nekem kicsit furcsa, hogy egyáltalán hogy lehetett jelölni DLC-t, de hát mindegy. Hát jaj, ez mind érdekes. Így van. Mondjuk a vizuális dizájnra én itt szintén a Firewatch-ot egy esélyest hoznám. Igen. Vagy ide mondjuk még lehetne az Inside is, szerintem, mert az is elég jól nézett ki. Vagy a SuperHat. Az is egész jó volt. Á, az is eredeti volt, ja. Vagy a no, a no Man's Igen, most néztem rá. <laughs> Mind itt a készít. következő kategória, az meg a Best Audio, hát én nem tudom. Mert a Fallout négynek nek adták oda. Szerintem annál a Fallout 4-nél még a Battlefront-ban is jobb hangok voltak. Ugye a No Man's sky ba <gül> a No Man's Jó, igen. Hát az kb. ugyanaz. Nem, amúgy ezt a Doom-nak kellett volna megnyerni, abban olyan jó riffek vannak, meg minden az, az nagyon jó, jó kis kemény zenére aplíteni a démonokat. Úr, így, van. így van. Igen, igen. Úgyhogy a Fallout 4 nekem így nem sokat, tehát nem, nem tudom milyen zenék voltak benne, mert az nekem kimaradt. Nekem megvan, Elősen. de még nem indítottam, mert nincs meg hozzá az összes DLC. A kártyákat kiszedtem belőle. Akkor pedig tud nyilatkozni? Az zenéje jó. Az Overwatch audio, hát az is. Ott az, hát az ember. Érdekes, érdekesek érdekesek jó. Ezek, a, ezek a jelöltek. De az a baj, hogy most, tehát helyettük, miket tenni Az inside-ban le... meg igazából ott is csak környezeti hangokábé, nem? Igen. Igen, halálos. nem is volt nagyon szene. Mondjuk ennyire például a Dark Souls 3 simán itt lehetne. Ha már később több helyen is szerepel. Legjobb zene, vagy audio részleg. Mondjuk a zene, az, tehát ezek a hangok, meg, meg ezek igazából... Ezeket úgy nem veszed észre, amikor játszol. Hogy ja, az pont most hú de jó volt akartam, az audio. Is, pont ezt akartam, én is mondani, hogy a jó zene az olyan, amit nem veszel észre. Van, szóval. van, a szart, azt észreveszed, pont de, nem volt. Jó. A jót is észreveszed, Sőt, no, szerintem... csak nem azt, hogy úgy belesimult, tehát nem, nem üt ki az egészből. Igen, Hogy, igen, igen. hogy ó, ez most dekúra a zenés, így megállsz, és közben szétlőnek. Pol pont nemrég nem láttam a tévében valami Bust Spencer terence filmbe a bunyót, ahogy így verekedtek, és az alatt olyan zene volt, hogy így fogtam a fejem, hogy most ez, most ez micsoda. De hát miért? ott azért, azért kint no. hogy ott. Ott az audio részleg egy kicsit így. Ja, igen, ami nál... Bevágtak valami random vicces zenét. Vagy <gül> én nem tudom. Ott a bugyónál ütött ki. Igen, igen ott oh. ütött. Nagyon jó, Aztán, ilyen, nagyon jó zenék, meg minden. Én azokat szeretem, amit mondjuk, nem tudom, megyek össze-vissza házban, vagy akár hova, is dúdolom magamba, vagy akár hangosan. Mondjuk Tehát, jó, tényleg, ott... a aminek ilyen kurva jó zené voltak, nekem az az Orient the Blind Forest. Azzal én sajnos nem játszottam. Jaj, az ilyen, de az ilyen nízé zene volt, az hangulat keltő. Szóval de annak, annak olyan soundtrackje van, hogy én ezt sokszor így, így programozás mellé beteszem. Én nekem hát, a talán molyan... talán egy világban össze volt az egész. Igen, így, igen. Rakva. Jó. Illetve. No de, best multiplayer. Ha, game. Oh, oh, oh, oh. Na, ez a, a tiasztalodom. Hát itt. Vannak, vannak itt dolgok. Meglepő fordulat az Overwatch nyerte. Igen. Bár amúgy vannak itt olyanok, például most, hogy így, így, így fikával indítsam. A Division é. is itt van. Nem, nem arra gondoltam. Én például a Guild Wars 2 Heart of thorns nem raknám ide. Ja, hát ez egy elemó, Nem, nem azért. Meg DLC. Meg, meg nem csak azért. Hanem azt ne nevezzük már be a legjobbak közé, aki megcsinálja azt, hogy aki megvette a Guild Wars 2-t, annak ugyanazokat adják oda, mint aki most free-to-play-ben elkezd vele játszani. ez nem volt szempont, hogy ezt ne, egyetlen, melléss, be Azokat melléss, ne tegyük, az jól, be. Azokat tehát ne tegyük a legjobbak közé. Igazad van, ez teljesen amúgy. Tehát nekem meg volt a Guild Wars 2, ugye a Kieget nem vettem meg, a játék ingyenes lett, és ugyanott vagyok, mint aki most letölti, és elkezdő lejátszani. Lehet, hogy azért bele kellett valamit tenni. Hát itt van a Battlefront is, azt se gondolta senki komolyan szerintem. Én úgy. Multiplayer Game. Én úgy teljesen fel vagyok háborod, vagy a Best Multiplayer Game-nél nincs itt a No Man's Sky. Azt mondták, hogy ez online online, a jelölteknél. Lehet, hogy itt volt, lehet, hogy itt volt, csak kihúzták. <gül> Én simár ide tettem volna a poénból amit. Egyébként az új Worms tök jól rajta van a listán. Bár sok esélye nem volt nyerni, mert az eléggé erős címek vannak itt ahhoz, hogy itt most a best multiplayer az, a, az új Worms legyen. De mindenképpen marha jó játék lett az is. Meg mondjuk a Broforce is érdekes, mert az inkább egy ilyen kópiáték, mint hogy Hát de multi akkor hát is multi, de azért nem tudom, az ilyen fura. mert a Dark Souls 3 se tudom, hogy mennyi a, mennyi a multi. Van benne, elég komoly. Az, az is csak Coop, nem. meg PvP is van. Igen, mint hallottam volna róla, hogy PvP-t is. Ilyen különböző... Ö, hú, most nem akarok hülyeséget mondani, de ilyen C-szerűségekbe léphetsz be, és így meg tudod fertőzni a másnak a játékát, hogyha ember... Fajtá, vagy hát nem ember, hanem hogy hívják azt, amivel begyújtasz a Dark Souls 3-ba, hogy több legyen az életed, meg ilyenek. Az, az, az. De, de itt a 3-ban nem így hívják, azt hiszen Nem, hogy hívják. Uh, most meg nem mondom. Na mindegy. És akkor betoszmenni mások játékába megtámadni, meg vannak olyan, van egy olyan cél, ami arra figyel, hogy ez ne történjen meg, meg, meg vannak ilyen PvP részlegek is. Meg az új kiegészítőbe ott van konkrétan egy aréna, amiben 1v1, 2v2, 3v3-ban lehet játszani. Van, mondjuk a, Nagyon előre akarták tolni, hogy itt PvP legyen, de amúgy a, mindenki rágondol a Dark senkinek nem fog a PvP első helyen. <gül> <belükrani>. <gül> igen, ez biztos. Pocs. Meg játszanak egyet, elasszon a PvP-vel? Szerintem igen? Mert ez nem a játék. Nem, nem, nem azért vesz senki dax hogy akkor menjen a PvP-vel. Ja, nem. Lassad. De hát, hogyha ma ott vagy, akkor tolod neki. Hát, hát a, nem eléggé nem. kultjáték, játék, elég sok ember megvette. Igen, igen. igen. És euh, inkább hírhet, mint híres, de szerintem, szerintem mindig vannak fent, így online, tehát így abszolút tudsz vele játszani simán minden platformon. Na jó, hát akkor a multi az Overwatch. Na, az indie játéknál itt a Firewatch-a csígesz kedvence, mert annyira imádta, mint a másfél órát. Lehet, hogy volt az három is. Jól van. <laughs> Nekem úgy, nem is emlékszem mennyi idő volt végigvinni, de tényleg egy ilyen egy ülésre lement. Nem... De hát függetlenül jó. Igen, itt nem tudom, úgyhogy végnézem a jelölteket. Én csodálom, hogy a Firewatch nyert. Mm. Hát itt az Inside is elég kemény. A Starbound. No itt no Sky, Sky? Hát a No Man's Hát nem No Man's mellett, hogy nyerhetne bármi. <laughs> Mikor a Stardew is sokan szerették. Igen. Az Oxenfree-t meg meg ki kéne próbálnom, mert bundle -be ugye benne volt. Valamelyikben nem. Nekem ismerős, mintha az nekem meglenne lenne valamiből. Ez a legjobb, amikor, amikor látsz egy játékcímet, és találgatsz, hogy ez most neked megvan, vagy nincs. Ja, megvan. van már hallottam jókat. És már a, nem tudom, honyadik listán van rajta. Úgyhogy csak nem lehet annyira rossz játék. Bár a No is rajta van egy pár Igen. Igen, ezt akartam <gül> mondani. <gül> Úgyhogy nem is tudom. Elbizonytalan el igen. Az, Undert az Undertale-t is nagyon dicsérték egyébként, amikor kijött. Az is ilyen nagyon, nagyon népszerű volt Indikörbe. körbe. A Firewatch meg igazából egy kicsit ilyen megosztó volt. Vagy, vagy, vagy csak azért emlékszem így, mert volt az a tábor, aki szerette, meg a csigez, <gül> aki meg nagyon nem. <gül> Én is szerettem, ja, csak baszott rövid volt. Ja. Tehát semmi másban nincs is vele, csak hogy, hogy úgy árérték arányban. Nem is emlékszem, mennyi volt ez a játék? 20 euró? Valami olyasmi, mert nem volt olcsó. Annyi content meg nincs benne, sajnos. Én nem is tudom, hogy azóta jött -e hozzá bármi, mert ja. igazából nincs hozzá. De most is van ilyen, ilyen, ilyen, ilyen, ilyen lehetőség, hogy DLC-t vagy valamit befűzni a sztoriba. Nem, ne, szerintem, szerintem ennek a vége. Ja, ja, Meg néz se igen fognak jönni? Végül. Nem. nem, nem. Igen, ládákból nyithatsz majd kártyákat. É. Az úgy kimarad ebből a játékból. Azt nézem, hogy itt ezt a következő pár kategóriát így, így igazából szerintem átugorhatjuk. Igen. És rá is a Game of the Year kategóriára. Ami engem meglepett. Kicsit. Hát igazából a felhozatalból tudnék jobbat választani, vagy nem tudom. Hát az a lényeg, hogy a Dark Souls 3 nyerte meg az összes platforma tekintve a Game of the Year-t. Ami amúgy nem értek, mert hogyha itt ez nyer, akkor például a Playstation-nél, ja, mondjuk ott csak jó, nem szóltam, oké. Okay. Ne ugorj Nem meg. szóltam. Igen. Tehát hát akkor a Domain Sky megint nem nyert szegény. Igen, pont azt akartam, hogy ez. miért nem. Tök, tök petíciót. Egyébként tök vicces, rajta van a Pokémon Go. Oh. Tehát hogy most azért jött volna ki, ezért Game of the year hogy Pokémon Go. Hát nem tudom, én pislogtam volna a gyakor. Melyik lett volna rosszabb a Domain Sky, vagy a Pokémon Go? Hát mind, mondjuk azt, hogy mind a kettő egy külön bugyra no <gül> ahol, ez, ahol ezek Sky. elsők volna. A no Man's Pokémon Go Sky. <gül> Na, az egy, egy ilyet csinálnának, és így megállna az idő, szerintem. Így sétálsz, ott, sétálsz tudod így a, így, a, így a városba, és akkor így lehisz egy űrhajót. <gül> <gül> <gül> Aztán a az mész haza. És, és senki más nem látsz magadon kívül az utcán. <gül> ja, igen. De lenne multiplayer. Igen, lenne multiplayer. Na, de amúgy visszatérve szerintem a Dark Souls 3 az egy nagyon jó játék, de én például a Doom-ot is előrébb tenném, mint a Dark Souls 3. Nekem a Hitman is nagyon szimpatikus volt. Ja, ja, ja. Egész jó volt. Akkor az Uncharted 4 is, meg az XCOM 2 is, szóval... Meg, hát ugye itt az Overwatch csodálom, hogy nem azt vitték, mert elég sok kategóriát elvitt idáig. Rise of the Tomb Raider se volt rossz. Igen, igen. A Total War, Warhammer, jó, mondjuk én nem vagyok nagy Total de azt is eléggé dicsérték. Az a marha érdekesebb, hogy a Dark Souls 3 nyert, hogy ez egy elég réteg játék. Igen. Tehát igen. Nem, nem azt érzed, hogy akkor, hú, ha te valamilyen játszani akarsz, akkor ez egy ilyen tök népszerű játék lenne ez a Dark Souls 3. Igen. Nem azért, mert rossz, hanem mert igazából nem mindenkinek ajánlott, szerintem. De szerintem azok is rászavaztak, akik amúgy nem jutottak tovább az első pályánál. Mert, mert érezték, hogy, hogy ez a játék ez össze van rakva, csak ők nem fektetnek bele annyi időt, hogy tovább menjenek. Tehát, tehát az, hogy a játék rohadtul nehéz lett, attól még nem lett unfair. Ugyanak az. hát a, szabályok, a szabályokon nem változtak. Én rának. az egyre emlékszem, hogy, hogy mentem át a hídon, ezt annyiszor elmeséltem, olyan eszek, mint egy is öreg ember, aki ugyanazt a story-t Megyek át a hídon, aztán a hírat átkapcsolják az hogy meg leesnek. Hát az olyan az, nem fair volt, szerintem. Az a <gül> hát nem mert, tehát ott... mert, nem, mert hogyha másodszor odamentél, mentél, akkor is lekapcsolták. Tehát, hogy, ja. hogy utána már te tudtad, mert megtanította neked a játék. De úgy, így visszatérve ha, úgy, a Dark a, az első rész a legnehezebb. Úgyhogy nekem is az van meg, és én is. Nem jutottam sokáig Mentesen. <gül> Pedig azért marha jó játék, és igazából, tehát történetmesélés szempontjából, nem nagyon, lehet hát nem semmit mondani. Konkrétan. Viszont játékmechanika az ilyen tök jó ki van benne, találva. Igen. Tehát azért látszik, hogy rengeteg időt töltöttek azzal, hogy például egy-egy mozdulat milyen hosszú ideig tartson, hol lehessen megszakítani mindent, mert az, a harcrendszer az nagyon jól működik. Hát mivel más nincs is benne, azért működik Igen igen. Muszáj ja, volt azért. azt megoldani valahogy. A jó kitalált játék. És egyszerén is végig fogom minni. Legalább az első részt. Remélem. Az első boszt. <gül> nem, azt szerintem talán megvan. Bár ebben a játékban nagyon kérdéses, hogy most mi a bossz, meg mi a, nem. Azt nem számítják bossznak, amire te gondolsz, csak szólok. <gül> az el, ott az első Melyiket. részen mondod azt a nagy dögöt, amivel a várfalon kell megküzdeni, nem? Én csomó mindenkit kinyírtam, ne a van, a van a harang. Ó, harang már is arra van boss. Hát azt, azt már rég túl vagyok, nem vicceim. Ja, a is megölted? Opá. Azt meg, meg. Hát akkor Mondjuk túl úgy előre érzem, legyen. hogy cheat egy kicsit. Na mert, mert akasztottad őket, vagy mi? Nem, tehát ott a, ott a harangnál, akiket, akit megöltem, azt azzal a karddal nyírtam ki, amit a sárkánytól szereztem. Az nem cheat, az benne van, mint lehetőség. Benne, de sokkal könnyebb, mint a másik baszott nagy karddal, ami előtte volt. Tehát az a kard az olyan baszott erős. Igen. Ez így úgy van benne a játékban, hogy most komolyan ezt így kell megszerezni? Igen. Mert ugye az... kicsit spoiler, de aki nem tudná, tehát társulsz egybe, mondjuk már nem lehet, nem mindegy. Szó, szóval úgy lehet megszerezni a kardot, hogy a sárkánynak a farkát lövöd. És egyszer csak kírja a játék, hogy tér kard. És ez egy rohadt egész De ugye ez, ez nem csítelés, mert konkrétan majdnem minden tippek trükkök rész így kezdődik a dárkszólászegybe, hogy azt szerez meg, mert azt annélkül meg. nagy szopás lesz az egész. Igen, és az a kard, jó. És még igen. így is szopás. Igen. Még is, igen és még azt a rohadt hidat így is levágják a alól. Így van, az szemetek. Majd visszajönnek az pofán verem. De egyébként azt kellett volna vissza pofánverni az pofán az az két, aki ott, ott volt a hídnál. Pedig olyan jó színű embernek tűnt. Nem is olyan. Nem. Azért örülünk, hogy a Dark Souls 3 nyerte, lettek volna jobb alternatívák. Igen, igen. A playstation annyira nem tudunk hozzászólni szerintem. Hát azt azért a hírek alapján tudjuk, az Uncharted 4 nagyon erős cím lett a Igen. ps Igen. Hogy Vagyis a Playstationre? A Nintendohoz hoz megint nem tudunk sokat hozzáfűzni, csak hogy Zelda. De várjál, mindig a Nintendo-hoz mindig hozzáfűzünk valamit, még akkor is ha nem tudunk. Hol a jó. De <gül> tényleg, de tényleg. nincs tényleg, már jobb. Nyolc cím, ami nincs benne egyikben, hogy már Most, a jobban nézem a PlayStation-nél, a Last Guardian az megjelent már? Persze, szerintem még Azt nem. kint van. Kint van? Láttam már róla a gameplay de nem mondom, hogy az most béta első verzió kiadásának dátuma 2016. december 6. Akkor úgy szerepel itt ezen a listán, hogy még meg se jelent az érdekes. Mondjuk nem De is előre nyerte előre meg, előre. senki nem szavazott tensz? rám. A Playstation, legjobb Playstation játékoknál, Game of the year -nél. Ott van a Last Guardian, a 11-edik. Hát tényleg. Na mindegy. Az úgy elég vicces. Ja, hát ezért nem nyert, mert még senki nem játszott fel, és senki nem szavazott rá. Pure. Na akkor a Nintendo... Egy, egy ilyen listán a, egy ilyen listán, a is lehet, hogy nyert volna. Lehet. <gül> Mielőtt még megjelenik, tehát akkor mondjuk, még lehet. Talán, talán nyert is valami ilyen diat, év legjobban várt játék, vagy a jövő, jövő év, nem tudom. Na most ezt, ezt mondtam én nagy hülyeséget. Most, most a Igen? pc megnyerte a Game of the Year-t az Overwatch. Aha. És a Competitive Game of the Year-t is megnyerte az Overwatch. De akkor a Game of the Year-t, akkor azt a Dark Souls 3 nyerte. Tehát akkor most ezt, ezt nem értem, hogy ezekre a kategóriákra miért külön lehet szavazni, hogy ha na mindegy, Hm. Én, én úgyutam, nem hogy a... akarták, hogy mindent az vagy nyerjen. Hát de ne, nem, nem az a Game of the Year, ami a legtöbb kategóriát megnyeri, én azt gondolnám logikusnak. A fenet tudja, hogy ez a Game of the Year hogy működik. Hm. Volt é, ilyen külön kérdés is, na. Szerintem a Game of the Year, ez, ez, ez, ezt nagyon sok játékra rá szokták írni, hogy utána drágábban eladhassák még egyszer, nem? Igen. Kb. ez a lényeg ennek a Game of the year Még Meg itt szokták a full DLC-s csomagok. Igen, de úgyhogy most már négy címre is rá lehet akasztni, most hogy mindegyiket ugyanaz nyerni. Igen, ez marketing, ennyi. Így van, így van. Meg az óvárvacsot túltolták, amiben ráadásul Game of the year is senki jöhet, mert mi lesz benne? Hát olyan skinek, amiket csak ott tudsz megszerezni. Ám. Jaj, ne mondd, ne mond. Ez <laughs> Szörnyű dolog ez a csak ott tudod megszerezni skin. Hát, ezt ugye is ki fogják találni a blizzard a nagy nagymestern. Már, már kitaláltak. Na jó van. Szerintem akkor a jelöltek is megvannak, ha Jöncs. jó egy csíges kedvenc témája. Ezzel végig szólottunk. <gül> hát, amúgy igen, aki bármi ilyen <gül> formában feltette magának a kérdés, hogy de miért mondjuk ezt ennyiszer, azért, mert így írtam fel ezt a témát, hogy ingyen volt a Streamline, de miért... Ez a játék mennyi 20 euróról volt most így kinyomva ingyér? Igen. Egy napig lehetett indyen húzni, és utána, mintha megvetted volna. Igen, de utána örökre a tiéd lett, tehát hogyha legtöltötted, akkor ez fixen bekerült a könyvtárba. én, ehhez a játékhoz annyit tudok hozzá, úristenek, meg lehet venni külön az original soundtrack-et, pedig szintem szar zenéje van. mind. igen. Na, szóval, hogy tehát maga a játék koncepció szinten nekem tetszik. De miért tetszik? <gül> Ezt így... Is... <gül> Na jó, oké, okay, menjünk tovább. Nem, nem tehát, tehát ez a pontgyűjtögetős, ki kell ütni a másikat. Nem azt mondom, hogy egy bonyolult játék, de, de szerethető, meg vicces, csak, csak nem tudod, az irányítás az szerintem nagyon gáz. Tehát, olyan, olyan, olyan, olyan Darabos, tehát volt olyan, hogy így át akartam Kicsit. menni a lépcsőn, és akkor felkapaszkodott, átugrott a korlátom, pedig igen. nem arra akartam menni. Meg a falon futni akarsz, és nem arra indul el a mereteg, Igen, otolod, igen, és... igen, igen, igen. Tehát, hogy ilyenek voltak benne. Ja, a Titanfall 2 képes képest meg, meg tehát ugye falon futás, meg minden, minden ilyen mozgás, ami ebben a játékban van, és ahhoz képest elég hapadosnak tűnik. Igen, tehát nagyon igen. az. Jobb, korai hozzáférés. De de jelenleg. maga meg ez az ötlet, hogy hát ugye most menő ez a felállás, ugye nem tudom, láttátok-e már a Nörv, vagy Idegpálya, vagy mi a címe magyarul, című filmet. Ja, amikor Egy szavaznak nem... interneten, hogy Igen, mit igen, igen igen, igen, igen, igen, igen. És ott is ez van, hogy vannak a, a watchörök, meg a playerek, és ezt húzták rá valamennyire, tehát kőkemény Twitch integráció van a játékban, tehát igazából a meccseket, amik mennek, azt mindet tudod nézni Twitchen, és a Twitch nézők tudnak a játékosokra szavazni, meg ilyen fogadásokat kötni, meg szerzett pontokból módosítókat beaktiválni játék közben, ami azért nem rossz. Ez nem rohadt jó, popa. Ez jó lenne, csak tehát az abban, hogy nem raktak meg egy olyan játékot, amire azt mondanám, hogy tökélvezhető, mert így rohangálni és szeregetni bogyókat, meg néha leütni egymást, ennyi az össz, ez nem egy, nem egy nagy kaland szerintem. Igen. Hát ez minden játékra rá lehet húzni, ha így mondod el, hogy hát, csak mész ott a pályam, felvesz a üttedem, De fegyverket, lövöldözni lehetne, hogy valamit, tehát lenne valami tépés. Hát pár, ütni, hogyha... Ha ott van mellette, pedig, igen, tudsz. Itteni, tehát mondom igen. szerintem, amúgy ez nem lenne rossz, csak, csak a mozgást kéne egy kicsit csiszolni, meg, meg, meg, meg nekem ez a legnagyobb problémám vele, hogy lassú a játék. Tehát olyan lassan mozogsz, nincs az, hogy. Jó, van egy pör... hát jó, de akkor is te. Nincs, nincs, nincs az, hogy most ó, pörgős, adrenalin bomba, ugrász, rúgdosol csapkodsz minden, hanem ja, hogy olyan de... döcöksz ott szépen a kis pályán, fordulsz. Hát abba, hogy a bogyókat összeszeded, nem sok adrenalin van az illásúk. Le nem, nem speed az nem, Amúgy én azt érzem nem, hogy te nagyon szét akarod szedni ezt a játékot. <síns> de hogy akarom szétszedni. Szerintem ti ketten akarjátok szétszedni, mert szerintem ez egy tök jó pofa játék. Szerintem is, csak De hogy 20 nem ér, nem, az, az száz, száz százalék. százalék tehát nem, nem, tehát, tehát ingyen megérte. Én játszanék jó játszanék ezzel, én simán játszanék ezzel, csak, csak ezek a problémáim vannak vele. Ki kéne próbálni ezt úgy, hogy közben streamelünk is, és azt valaki nézi is? <gül> Lehet, hogy sokkal élvezetesen tényleg. Ez kicsit olyan, mint az a Soul Chamber, vagy mi a franc, annak a játéknak a neve. Ott is a, uh -huh. a Twitch-en tudod szavazni, hogy mi legyen a következő dobozban, mi legyen a következő szobában. Szerintem ez a játék jön. nem nekünk készült, hanem ilyen Twitch streamereknek főleg. Mi, miből Csak gondolod, az... Neo? Hát, hogy nagyjából ők tudják ezt élvezni igazából, ja. ami meg elég kicsi piac szerintem. Azt hittem abból, abból, hogy... abból gondolod, hogy twitch kell belépni. Hát twitch igen, de <gül> igen. Jó, de most mindenki tud Twitch akkontot csinálni magának, csak nem Ez mindenkinek az... érdemes. Mondjuk így. És az ad hozzá játékos, tényleg jó. játék. Azt nem tudom, hogy hány pálya van benne, de például az engem rohadtul idegesített, hogy játszottam egy meccset, és három kör volt ugyanazon a pályán, ugyanazokkal az ellenfelek ellen. Tehát mi a francnak három kör? Ez kicsit soknak éreztem. Azt mondjuk én se teljesen értettem. Tehát, hogy most vagy legyen egy kör, ami hosszabb, vagy, vagy yeah. miért kell, tehát még, még csak nem is best of three, hanem mind a háromba gyűjtőd a pontokat. Igen, igen. Jó, lehet, hogy van más játékmód, én nem tudom, mert én csak rámentem, hogy keresés és aztán bedobott valahova. A de ugyanezt csináltam. Ögy. De tényleg jó pofa, meg minden, ingyen, teljesen egész jól elmegy. Én azt mondom, hogy egy-két eurót még talán ér. Főleg úgy, hogy most a 20-ai Hát Ráadásul ez drágább lesz, gyerekek, mert most így olvasgattam, hogy a korai hozzáférésű játék, és ott mindig leírják, hogy eltérően lesz-e árazva, ha megjelenik, és azt írták, hogy igen, most ez a 20 euró, ez még olcsó. Tehát jelent, de, még drágább is lesz. De akkor most jó, lehet, hogy én nem vagyok egy marketing zseni, de szerintem ők sem. Tehát, amit, amit beszéltünk, hogy meg se jelent még a játék. Feljebb fog menni az ára, de előtte egy napig mindenkinek odaadják ingyen. Tehát, hogy ebbe hol a logika. Hát figyelj, azért kell egy hírverés a játéknak. És azért ez, ez mondjuk hát akkor az volt, oda csak most nem fogja megvenni senki. Adják oda <gül> ingyen mondjuk streamereknek. Egy-két nagyobb streamernek. Ja, Sokkal okay. jobban kijöttek volna anyagilag belőle, és lehet, hogy nagyobbat is durant volna. Igen, meg ugye szerint sokan, sokan szerintem erre rámennek, rá hogy akkor csináltak kontokat. Bár mondjuk ezt nem lehet átadni másik akkontra. Annak nincs sok értelme. Tehát csak egyszer tudtad behúzni egy Steam-kontra, és akkor csókolom. Hát de Twitch-el hát mással, vagy ilyesmi szerintem. Hát bár bár, úgy, hogy másik nem, ja, hát, hogyha megosztod családi megosztásba, akkor. De akkor hát. meg ugye nem tudok együtt játszani. Igen. Na mindegy. Szóval fura. Ez fura. is inkább egy ilyen free-to-play játéknak kéne lennie. Én Igen, olyan, ah, ja, ja, Annak teljesen. teljesen vállalható. Főleg úgy, hogy táskákat nyitogathatsz benne, amiből kapsz random cuccokat, szintet lépsz, amivel meg feloldasz különböző dolgokat. Úgyhogy ez abszolút teljesen ilyen free-to-play hatást csak hát nem tudom, hogy ki játszana ezzel, tehát nem tudom. Tehát ez a játék stílus, ez nem hiába nem terjedt el úgy nagyon, mert, mert ez most futkozó körbe-körbe, oké, tök jó. Leg... Akkor mondjuk miért játszok ezzel, hogyha, hogyha futkozni akarok körbe-körbe, amikor van mondjuk egy FIFA, meg van egy NBA, ahol szintén futkozok körbe-körbe, de ott legalább van valami értelme Vagy az, a speedrunners például, igen. Ja, az mondjuk itt tök jó játék, pedig az sem útabb benne, ha megnézitek. Ez valahogy a jobban vagy, vagy úgy nem tudom. Jó, lehet, hogy ez is tök jól össze lesz rakva, mert tényleg még csak Early Access, igen, igen, ki korai ugye, az hány az jön. Tehát mondjuk az animációkon, meg ezen a suta mozgáson szerintem nem fognak nagyon változtatni. Maximum tartalmat bővítenek. Meglátjuk. De mondjuk most, most kíváncsiak az Early ből ki jön, megmarad-e nekünk, vagy átalakul-e olyanra, hogy nem tudom, Jó. nekünk más Ak lesz, ilyen trial-verzió, meg aha. ilyen marhaságok. Én találkoztam már ilyennel egyébként, hogy, hogy volt egy játék, ami korai hozzáférésben volt neked adták a játékot, hogy itt van most osztogatunk egy csomó kulcsot ingyen, teljes játékot, és utána az lett, hogy kijött a játék egy másik címen, ami ugyanaz, csak azt már nem kaptad meg. De jó fejek. Ami így, jó van srácok, köszönjük szépen. Hát, jó, nem zajos siker. Ez is mostanában fog kijönni, nem? Bőli access Mi -ből. Micsoda, ez a Streamline? A nem, aha, igen. Már nem tudom, hogy ez jól nem jól nincs ideírva, vagy mikor jön, vagy hogyan. Hát akkor. Hát igazban a szeptember 30-án került fel. Szerintem ennek még kell. Azt is kiszokták írni egyébként, hogy meddig lesz fejlesztés alatt. Most keresem. Ja, meg amúgy én nem tudom, hogy mennyit harcoltatok ebbe a játékba, de az ütésérzékelés az, olyan borzalmas. Én még ilyen rosszal hát. nem találkoztam. Azt írják, hogy 6-9 hónap. Ja, hát akkor még nem mostanában. Tehát jól? 2017 tavaszán. Hát, hogy még ötször, ötször elveszik a könyvtárunkból. Hát szerintem. igen. Hát még egy darabig csinálni fogják. Bár az, tehát fejlesztési időben ez nem olyan nagy. Tehát sok mindent az alapjáték már nem fog változni ezek szerint. Biztos, nem. Biztos nem. Megmarad ez a játék, és akkor jönnek bele új pályák, meg... Játékmódok talán. Egy-két új perec utca, amit magadra aggathatsz. Nem balra, jobbra futsz, nem jobbra balra. Így Játék Az nagy újítás. <laughs> Vagy mondjuk, nem tudom, mondjuk egy pontfoglalósat, a beletennék, és akkor ott gyepálnátok egymást a ponton. És közben nem, az, az a pont. Az, az se tűnik élvezhetőnek hogy nem tudom. Nem. Ez ilyen capture the flag lehetne, így futkozó. Amúgyis futkozó, ja, akkor legalább így Az, az, az passzol bele. Igen, azt nem fogják beletenni. Vagy hát nem tudom. Na mindegy, ez ilyen. Úgy, aki behúzta, de most az örülhet, hogy nem kellett megni Így van. Ilyen és ha már a behúzásról van szó. Na. De ez fordított, tehát ezt húzott be téged. É, hát először én húztam be őt, aztán ő behúzott engem, de valami írga. Na, ki, van szó. Hát az Elder Scrolls Online, én már régebben nézegettem, mert én imádom az Elder Scrolls játékokat. A Morrowind, az, az a mai napig az egyik kedvenc játékom, az Oblivion annyira nem lett jó szerintem, és a Skyrim az megint szerintem 150 órám, 200 lehet, hogy van benne, nem tudom pontosan. És régebben a bétáztam az Elderszkó online-nal, de amikor ez megjelent, akkor ugye rohadrága volt, és még havi fizetős is. És ez így annyira nem tetszett. Aztán a készítők is rájöttek, hogy ez így annyira nem működik, úgyhogy kivették belőle a havi részt, és olyan lett, mint régen volt a GV2, hogy csak meg kellett venni. És azóta egy-kétszer leárazták, és most volt ingyenes hétvége, de nem próbáltam ki, mert tudtam, hogy jó játék. És leárazták. Tök logikus egyébként? Igen. Nem próbáltam ki, tudtam, hogy te és amúgy azóta jöttek az olyan DLC-k, amik, amik ilyen tolvaj C, meg a Dark Brother ot meg, meg az Imperial City-t, meg ilyeneket tették bele, amik rohadt jól sikerültek, és mindenki dicsérte, hogy tényleg nagyon jók. És a Gold edition le volt árazva, amiben az eddig megjelent fontosabb DLC-k benne vannak, plusz a játék, és hát gondoltam, behúzom. És elkezdtem vele játszani, és azóta, hát jó, azért barátnammel találkoztam, de... De most azon kívül sok más értelmes dolgot nem csináltam. De hamar, de hamar leráztad. Igen, tehát az, hogy tegnap vettem meg, vagy mikor, nem tudom pontosan tegnap előtt, és 11 órán már van benne. És, és basszus, komolyan mondom, ez a játék, ez ami bitang jó. Én, én még ilyen jó MMO-val nem játszottam. Múltkor gondoltam. Mi, hogy... De miért jobb, mint az amúgy tucat MMO-k? Valahogy, a, tehát eleve rohadt jól néz ki a világ az hatalmas, a küldetések mindegyik le van szinkronizálva, és mindegyik olyan küldetés, ami, ami nem az, hogy ő meg 10 malacot, meg hozz ide a belüket, meg ilyenek, hanem hogy olyan, mint a Skyrimot játszanád. Ez mondjuk kicsit hátrány is, hogyha úgy vesszük, mert ha játszom, látom a többi játékos, de olyan érzésem van, mint hogy egy szingül a játszanék. Uh -huh. Tehát, hogy látom, hogy együtt harcolunk, de nem vagyunk partiba, viszont mivel nincsenek instanszolt területek, ezért folyamatosan együtt vagyunk, és mondjuk egy boszt mindig sokan farmolnak, néha. De ott, ott, ott kijön ez az MMO érzés, de amúgy, amikor a küldetéseket veszed, olyan, mintha egy skári játszanál. és az az... mindig te vagy a hős, aki megment mindenkit. Így van. Így van. És mindenki ugyanilyen hős. Igen. A területek. Tehát rohadt nagy. Tehát a Skyrimnél sokkal nagyobb területet tudsz bejárni. Rengeteg a felfedezni való, benmaradtak a szakmák, és amúgy is a skill rendszer azt szerintem annyira ravulosan megoldották, hogy a szintlépések után, illetve egy-két küldetés közben, meg amúgy is találhatsz máshogy is, ilyen skill pontokat kapsz, amivel fel tudod venni a skillt. De az a skill csak akkor fejlődik, ha használod. Tehát megoldották azt, hogy beletetik az Elder Scrolls-ból a lényeget, hogy akkor fejlődsz, hogyha valamit használsz, de közben megtartották a skillpontos dolgot is, hogy ne legyen az, hogy az első 10 perc után te már annyira über király vagy, hogy mindenkit leversz. És így osztogatni kell a pontokat, főleg az elején, és még csak hetes szintű vagyok, de már megcsináltam egy raklap küldetést, és rohadt jó, és nagyon élvezem, és tele van a játékachievementekkel, ami sajnos nem Steam-es, de most ez a legnagyobb problémám vele komolyan, hogy nincsenek benne Steam-achievementek, hogy ez a játék tényleg bitang jó. És aki teheti, és nem sajnálja rá, most le volt az a fél áron, hát most már biztos nem lesz, de később esetleg karácsonykor, vagy valamikor nyugodtan ruházzon be rá, és ami külön poén, hogyha megveszitek az alapot, ami most 9 euró volt, lehet, hogy később bolcsó lesz, tök mindegy, a DLC-ket ugye egy ilyen mikrotranszakciós boltból lehet megvenni. Külön tudsz venni, ilyen koronának hívják, és azt kell venni pénzért. De ezeket a koronákat a Steam pénzedből is meg tudod venni. Úgyhogy ha, ha nem akarsz valódi pénzt költeni, és van rengeteg kártyád, meg eladtad, meg nem tudom, csegó, meg ilyenek, azokból is tudsz venni tartalmat a játékhoz, ergo nem kell rá valódi pénzt költeni. És szerintem ez egy tök jó pofa rendszer. Ja, és aki nem akar DLC-t venni, az még mindig előfizethet rá havi nem tudom hány ezer forintnak megfelelő koronáért, és amíg az előfizetésed él, addig minden egyes kiegészítőt Aha. elérsz az Épp összesed. azt akartam egyébként mondani, hogy a, ugye most is lehet ráfizetni, és akkor engem a különbség. A fizetős, Igen. meg a, a az előfizetéses, meg a sima verzió között. Így van. És hogyha mondjuk kijön közbe egy DLC, amit esen új, azt is megkapod abba az előfizetésben. Tehát ez kicsit olyan, mint az ijének. Van ez a a PC-n ez a, amikor előfizetsz egy hónapra, és minden játékot Aha. elérsz. Az ilyen ökcessz, hogy mi Igen, ezt? igen, ez, ez egy kicsit olyasmi, itt is előfizetsz itt rá, és akkor minden DLC benne van. De tényleg bitang jó játék, nagyon jó. Nézzetek róla a gameplay-eket, meg minden. Nagyon sokat fejlődött az elmúlt időszakban, már lehet lopni, megölheted az NPC-ket, meg akármit, nagy nagyon király. Elképzelhetem <gül> hirtelen a kisgyereket, hogy anya, anya, vedd meg ezt a játékot, ebben már lehet lopni. Ja, igen. Jó, hát. Olyat lehet csinálni, hogy megölöd az NPC-t, akinek le kell adni a küldetést, és akkor a többiek nem tudják leadni? Nem, mert. <gül> az min Mindenkinek más, tehát mindenki az NPC-t látja, a sajátodat meg tudod ölni, viszont a sajátod is újra termelődik, azt hiszem valami egy nap után, valahogy így. De ha, fél, akkor ez már számomra nem is vissza. Fél, oké... Milyen jó nézetet valaki hogy valaki tudod, megy leadni a küllet és ott állnak mögötte sorba, és akkor hogy levágja a kardot, és akkor mindenki a sorba, hát megint várhatunk Fáll, rá egy tud, hetet, múgy, hogy újra életje Azt hogy nem tudom, hogy, hogy másoknak, szerintem úgy marad másoknak, tehát nem, nem, nem ölöd meg a többieket, de ezt még nem próbáltam ki, mert én jó fej vagyok. Uh -huh. Én egy jó, hát, jó, jó, jó fej tolvaj maradj meg <laughs> Teljesen, teljesen jó hangzik. De tényleg nagyon jó. Nagyon jó MMO, úgyhogy tényleg ajánlom mindenkinek, aki szereti az Elder Scrolls-t. Kivégeztük ezt is. Itt van még a listán valami, amit valaki felírt. Ki volt az? Csikesz, érán, én, voltam, én voltam, én voltam. A, a múzi felelősünk. Hát me megjelent, fel, megjelent a kölcsönzőben egy ilyen ilyen öngyilkosokról szóló film. Ne. Na jó, nem. <gül> Ez a Suicide Squad. Az öngyilkos osztag című alkotás, amit én nem néztem meg moziban, mert nagyon sokan lehúzták, és van itt köztünk olyan, aki megnézte. Én megnéztem. Én még nem, de ezek után is hát kikölcsönzöm. <gül> én, én, én a... a... Én, a... én nekem nagyon tetszett, de mehetünk tovább Én az extended, ez az a, minek hívják, bővített. Igen. Azt még nem látom, a, de az állítól csak ilyen 5-10 perccel hosszabb. Azt hiszem. Nem sokkal hosszabb, mint az eredeti. Tehát például a Batman v. superman volt fél óra extra jelenet, itt azt hiszem csak 5-10 perc volt. Hát Talán. nem tudom, igazából amúgy szerintem annyira nem volt rossz a film, jó, de nem, nem, nem, nem marveli szinten űzik ezt a szuperhősös gonoszos dolgot meg igazából nekem, nekem ilyen bajom van, tehát ez ilyen sztori vezetés, hogy hát jó mini, mini spoiler alert ugye, hogy a Márat így az egyik ilyen, ilyen Suicide Squad-ost így az elején puffit pufid a fejét jó, hogy ah, jó van, köszi Kellett, hogy megmutassam. Ez volt hogy a két azért jó, van. Jó, jó, nem, nem, nem, nem, nem, ez csak egy kis ja, szelete, a... amit fel akarok vezetni. Jó, ja. ja, ez csak a volt. Ja. Mondom, hogy ez nem sport. Ja, csak ez mert mert mert minden, mond. most tehát, majd figyelj. Igen, szóval, most fel akarom vezetni. Ez Akkor én, én most nem hallgatom tovább. 1989-ben, amikor elkezdődött. <gül> igen, igen, igen, annak idején 67-ben. <gül> igen, igen, rövid. Nem, tehát lesz. A, a, ami, ami engem zavart, az az, hogy vannak ilyen szereplők, akikről nem tudunk meg a film végéig szinte semmit. Igen. Tehát ott, ott, van, ott van Killer krok, aki Killer és Krok. És ennyi. Ott ott van Bumerán kapitány, aki bumerángot dobál, meg, meg mindig talál egy dobos sört. Az mondjuk Be, poén. Me, me, me, me, me, me, az meg, milyen szuper erőmárnál, hogy mindig találsz egy dobos sört? Sokan ezért ölni tudnának. Me, me, meg, meg, van, meg, van egy, meg van egy ilyen kis plusz unikornisa. is. Igen, és az a kedvence, és az mindig nála van. És így nem tudsz meg róla semmit. Mondjuk ez, ez egy kicsit problémás, hogy a deadshotnak a az életére nagyon rámentek. Tehát ugye itt a Will Smith, tehát idézőjelesen nincs főszereplő, de közben mégis van, mert Harry és és Halloween Deadshot. Igen. És hogy például volt az a, hú, most már nem tudom, hogy hogy hívják a csávó, aki a tüzet lőtte meg mindent. El Diablo. El Diablo. Például ő sokkal érdekesebbnek tűnt. Mert igen, tűnik. igen. Ami, amit emesít is... magáról, az tök durva volt. Igen, az például kurva jó. Tehát olyan igen. karakter, hogy váó. Wow. És az például jobban kifejthetnék me volna. Mert, mert... Így jobban megnézed, például a hardlick mint, oké, hogy kifejtették, szerintem az tök jó, meg így kaphatják. Hát az is felt, igen, igen, igen, igen, igen. De például mondjuk hát az egy tök klisésnek tűnik. Tehát most, hogy oké, hogy ő most tök jól lő, és akkor van egy lánya, aki miatt ezt, meg ezt csinálta, és ezt nem szabadott volna, és most ajánlanak neki egy üzletet, amivel megválthatja ezt, meg ezt, meg ezt. Tehát ezt már láttuk 50-szer, legalább. Meg akkor is az a, az a szamurájcsaj, akinek a neve nem jut eszembe. Akinek a lelkek voltak a kardjában, valami Ő is tök érdekes, tehát az a kis-kicsi, ami kiderül a háttér az érdekes, de mégsem tudunk meg róla sokat. Tehát úgy van, de miért? Igen, igen. És amúgy a legfontosabb kérdés ennél mindenki ezt teszi föl. Neked Joker hogy tetszett, hogy csered létó mint Joker? Köszönjük. Nem. De nem, tehát valami ilyesmi hangon nevet mindig. Szerintem rohadt jó volt úgy. Nekem annyira nem jött át. Tehát... Bár mondjuk ez nem Hint róla volt. magasra tette a mércét. Na. Igen. Bár mondjuk ez Igen. kicsit a fajta volt. Tehát ez, ez, ez ilyen maffia vezérszerűség akart lenni, ilyen bandas trici szerűség. Nem, nem ilyen feltétlen. De a volt, de nem feltétlen úgy. De szerintem jó volt. Te, árnyaltabb volt egy picit a maga a karakter, mint, mint a Hitler-győr féle. Igen. Jó, mondjuk Te, lehet, hogy ezt majd később jobban kifogják fejteni egy olyan filmben, ami rákon. Lehet amúgy, lehet. Te, Te, nagyon ne, neki is lesz fel. külön egyébként? Hát, majd biztos felvezetik. Jó, mondjuk most a, ugye a Batman filmben Deathstroke lesz a főgonosz, de lehet, hogy már ott fel fog tűnni Joker. Hát Te, majd nem tudom, amúgy igazából nekem tetszett ez a Harley Quinn felvezetős vonal. Igen, nekem Bár is. Köz, közben beszélgettem a film közben, és igazából engem, engem jó, tehát most ezt furcsa így férfiként kimondani, de, de, de zavart, hogy úgy, úgy, valahogy mindig egy ilyen, egy ilyen Harley Quinn-seg, így, így szinte minden jelenetben tehát napon a nagyon pici nadrágban, és annyira érződött, hogy ott van benne a storyban a lehetőség, és akkor ilyen, seg. ilyen random segvillantásokért tartják ott csak. Ezért, ezért volt jó amúgy szerintem a, a visszatekintős részek, azok szerintem sokkal Az nagyon működtek. Jó volt. Annyira, annyira adott egy ilyen, egy ilyen árnyalatot a karakternek. Jó mondjuk, ugye én a Batman játékokból úgy nagyjából euh, tudom a Harley Quinn sztorit, hogy ő hogy lett Harley Quinn ez jó volt látni így is. Igen, tehát nagyon Igen. jól megfogták ezt az egészet, bár ugye most nincs összehasonlítási alapom, hogy mi volt benne a, a simában, és mi nem. Ö, nem, de, nem, nem, de... nem volt olyan sok jelenet, de szerintem nem is feltétlen volt baj. De ez, ez az extended verzióban nekem tetszett, hogy, hogy így bemutatták a dolgokat. Igen de szerintem ez a film ez sokkal több szapulást kapott, mint amennyit érdemelt nem egy, nem, egy, nem egy tökéletes film de ez egy teljesen vállalható jó film igen, igen, hát, igen lehet, igen. hogy túl volt hype-olva és másra számított hát, e utól figyel, én hallottam ilyen kritikákat ugye ezt mondtam is még annak idején úgy emlékszem hogy, hogy úgy kezdték a kritikát hogy ha valaki azt hitte hogy a Batman v Superman szar volt akkor ez a film de az, hát az azért volt azért, nem, de az az volt nem, nem volt szar <laughs> Amúgy én azt nem értem, hogy rengetegen ugye a trailer alapján azt gondolták, hogy ez, ez egy Joker Harley Quinn film lesz. És, és a képregényekben, a Suicide Squadban nincs bent Joker, egyikben sem szerepel. És, és akik, akik igazi rajongók, azok tudták, hogy itt, hogy itt nem egy Joker performance lesz, hanem szerepel benne, utalnak rá, és ez tök jó pofa. És ezt is kaptuk, de rengetegen úgy jött hogy hol van a Joker, mert mi az, hogy csak három vagy négy percet szerepel meg ilyenek. De mondjuk például engem abszolút nem zavart. Bár azért, ha megnézitek, mondjuk, amikor ezt a filmet reklámozták ott a reklámba elég, sok szerepet kapott a Joker-t. Igen, igen, igen. Túltolták, hogy ebben ebbe a Joker benne lesz. És hát, amúgy a is a hírek, tudod, hogy hónapokig készült erre igen, a szerepre. Igen, igen. És igazából nekem, ami megmaradta a Jokerből, az a eh, eh, eh, eh. Kicsit olyan volt, mintha mint végig belett volna drogozva a Joker. De szerintem jól lát neki. Mert én nem azt mondom, hogy ő volt a legjobb, de a legrosszabb se. Azt én sem mondanám, hogy ő volt a legjobb, de tényleg. Ő fajta volt kicsit. Mert például nekem a film vége nagyon tetszett, meg a, a fő gonosz, mint maga nagyon tetszett, mert azt egyik trélerben se lőtték el, és én nagyon meglepődtem, hogy ez igen, így alapult. Igen, mondjuk az tetszett nekem is, bár, bár mondjuk ez is ilyen kicsit klisé húzás volt. Igen, de én erre nem számítottam, tehát én úgy jöttem be erre a kémre, volt, hogy lesz mi, egy főgonosz gonosz, az cső. Mondjuk ne, tehát igazából engem nem az lepett meg, hanem hogy ahogy, a, hát, ahogy az egyik gonosz behozta a másikat. Igen, igen. Meg amúgy nekem a végső harc is meglepetés volt amikor valaki valamit csinál igen igen, igen, igen, igen, igen. Az igen. például tök jó volt, és ez is bizonyítja, hogy azt a karaktert jobban ki kellett volna fejteni, mert az, az szinte ordított azért, hogy kapjon pontosan, több időt. Pontosan, pontosan, pontosan. Amíg lehet, hogy kapot csak kivágták. Bár, ja, hát mondjuk nem hiszem, nem mert tudom, akkor azt az a kivágottat láttam. Hm. Na mindegy, ez nem egy rossz film. Meg szeretjük ah, a dc úgyhogy. És jön a beneflekes Affleckes Batman, és már azt is nagyon várom, meg a Justice League-et is nagyon várom. Ah, hogy ebből is már volt egy kis kameó, tehát itt volt Beneflek, meg a Flash is megvillant. Hoppá, a végén. Hogy, hogy egy ilyen kis szóvicceléje. No. Ja, Isten tényleg, de miért? A stábista utána jelentet is megnézted? Ez nem Marvel film, hogy itt is van? Van. van. Akkor nem. Tudom. Ha -ha. Amikor Beneflek beszélget valakivel, nem. Hogy az lehet, lehet, nem a legvégén van, hanem kicsit. De nem, a legvégén is van jelenet. Majd akkor azt nézd meg. nézzétek meg, majd. Ne lépjetek ki a filmből. Ez az első DC film, aminek a végén van ilyen, azt hiszem. Amúgy. Na hát akkor ezért nem számítottam rá. <gül> igen. Ezért, ezért ilyen meglepő. Igen. Marveleknél mindig benne kell maradni, és lehet, hogy most már nem is. Igen, igen, igen, igen, a Marveleknél. Így van. Amúgy a Marveleknél olyan régóta benne, vagy emlékeztek még a Konstantinra? Igen. Na már, annak a végén Az is, is volt. Marvel volt? Tényleg? Nekem ez. Konstantin végén van extra én jelenet. Én úgy tudom, hogy van. Engem mondjuk már az is meglepet, hogy az X-Men kezdetek farkas végén is van extra jelenet, amiről én nem is tudtam. Nekem az is úgy, hogy Konstantin az ugyanebben az univerzumban játszórik. Az is Marvel. Hát a maga az univerzum, nem tudom, hogy ugyanaz, -e, de Marvel képregény a Konstantin alapja is. Ró, nagyon nem passzol bele. Hát mondjuk az izével simán megoldhatnák a Doctor Strange-el, hogy ide rántják Konstantint, vagy innentől kezdve akárki <síthat> be ide. Ja. ja, igen, a Doctor Strange az itt mindent meg tud csinálni. figyevig figyelj, végüls, démonok, meg barája. Így van. Harry Potter. Ja, igen. Szia, Harry Potter-t, így <síthat> Most így elképzelhet, hogy... <síthat> <A Marvel múzéget. síthat> Egy <gül> doktor, azt <C>. vingádium Leviosa. <gül> Na mindegy. Az szép lenne! Na a, <szépen. gül> a így Suicide Squad jó film. Ha pontozni kéne, én egy olyan hetest adnék neki a tízből. Igen. Én mondjuk lehet, hogy egy nyolcas, de... Ja. Én még nem pontozom. Majd ha megnéztem. Majd berin se. És tényleg van a Konstantin végén. Most néztem meg YouTube-on. Ezt nem is tudtam. Az egy jó film volt egyébként, az nekem Igen. tetszett. Azt mondjam, mindig meg akarom nézni, de mindig elfelejtem. Na, most itt az ideje. Így van. És végigüljük azt a rohastáblistát. <gül> Mint a moziban. Így van. Úgy-úgy. Azt is úgy bírom, amikor elmegyünk moziba, és valami Marvel film, és annyira lehet látni, hogy ki az, aki mostan először, vagy nem tudom, vagy ezt lehet, hogy már mondtam párszor. És amikor vége van a filmnek, akkor egy-ketten felállnak, mennek, de közben látják, hogy ott ülnek még húszan, most akkor én nem tudják, néznek, hogy menjenek, hogy vagy van. ne, igen. Aj, azt, azt, azt nagyon bírom. Volt olyan, ezt nem tudom, meséltem el a Dr. Strange nél hogy mi ugye, mint gyakorlott Marvel mozi nézők, így maradtunk a seggünkön, dumáltunk, meg mit tudom én, és akkor mennek ott kifején, néznek, hogy mit ülnek még ott, hogy megy a stáblista, és egyszer csak így bejön a jelenet, és akkor meg nincs vége, így jönnek vissza. <síns> <síns> vicces És akkor ugye lemegy a stáblista után a jelenet, így megint elindulnak kifele az emberek, mi még mindig ülünk a segíteni. <síns> csak azért trollkodjatok. <ról> <síns> Hát na, a Marvel mozinál nem szabad kijönni, amíg meg nem látjuk az Adobe logót és utána való jelenetet. Így van. Nagábbis az izé. Én nem, a szinkró hangok jönnek még utána, és azt sem annyi az egész. Meg sokszor még a szinkró hangok után szokták felírni, nem? Hogy visszatér. Nem, nem, nem az, tudom, előtte visszatér. Van, az, az előtte van. van? Aha. Mert az, a, az az utolsó jelenet utáni rész, tehát hogyha azt meglátod, az utána jól, ma Visszatér. Ki. Igen. Na, de szerintem mi is végigértünk a cuccon, úgyhogy elindult a stávlista. <gül> És mi is visszatérünk. <gül> Így ugye, van. Remélhetőleg jövő héten, de igényel nem tudunk semmit. Hát ez a témáktól függ. Uh -huh. de Így van. Csinálunk, Így van. csinálunk témát. Így van, ne ugye beszél a gyerekekről. Küld, küldhettek csigaz. nekünk témát. Ti is a Facebook Ó, oldalunkra esetleg a. Clickplay.hu-n megtaláltok mindent, vagy tényleg, az Facebookon Tényleg, is. most vagyunk... mostanában úgyis olyan menü a Q&A. Fönt vagyunk az iTunes-on. Kaccsint, kaccsint. Amúgy valamikor majd lehetne ilyen, nem tudom, top játékok, top filmek, vagy ilyesmi, ilyenneket is kibeszélni. Akár. Akár, akár. Bár nem tudom, hogy tudnék ilyeneket összeszedni, választani. Hát, én filmeket azt tudnék most így kapásból. egy kettő én is játékot Na, én egy jövő hét kis sneak-pika jövő heti adásból. Egy, ez, ez lesz te az egyik téma. Vagy, vagy nem. Vagy nem, igen, ez a másik lehetőség. És, és mivel, hogy ne legyen csak ez a téma, én azt mondom, hogy egy ilyen top 3-at. Azt mondjuk be lehetne vállalni. Bár, bár nem, mondjuk nem tudom, legyen sorrend is, vagy csak az, hogy a top 3 játék. Na, a top, három, so a top 3 sorrend Top 3 játék, meg film. Nekem így is nehéz lesz ez ne, az Mert, az mert egy... ugye filmes podcast. <gül> <gül> Igen. <gül> Oké. Okay. Ezt tudtam most már. Jó, ezek is. is ilyen insider joke <gül> dolgok. <gül> click, play and watch. Ez lesz az új címünk. De miért? Ika. Hát a mozinál is click play. Igen, tényleg. Ja, hát. Ez mindenre jó. Még zenére, zenére is. is. Egy de egyszerre mondtuk. Így van, akkor biztos igaz. Akkor bővülünk. album, zenekar. Mégis 50 alá esre lesz lehet, hogy be kell jutni. Na, zenéből már nehéz lenne hármat. Így van, így van. Még stílusra is amúgy. úgy tényleg, akkor. Top három stílus, abból a top három zenekar, annak a top három albumja. Top három dal. Igen, és top három fellépés. Nagyon felpörögtetek erre. Ez a top 3, az nagyon bejön nektek. Ez most nagyon menő lesz. Ez igen nagyon izé clickbait cím egyébként mindenhol, hogy, hogy akkor a 10 valami, és akkor mutatjuk. Így van. A top 3 Nem, dolog, tudjátok, ami megváltoztatja klik, az életed. Nem hiszed el, hogy mi a kedvencünk. Ó, a top 3-unk. Kattints, hogy megtudtuk. Igen. Csigezét még én se hiszem el. Egymásnak estek a podcastesek. Igen. Vérfürdő volt. Vérfürdő, igen. Na jó, szerintem zárjuk És le. És még egy kis Járom. sneak peek nekem a kedvenc filmjeimben lesz Japán. Ó. Meglepő. Ah. <gül> igen. De jó, majd megint jön a bugyi automata visszavág, vagy nem tudom, valamilyen marhaság. Na jó, Na jó zárjuk le. Köszönjük szépen a figyelmet. És most jön a TOP 3. Sziasztok. Három. Sziasztok. Oh. TOP